Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier Idag är det den trettonde sjätte Det är avsnitt nummer 32 Och idag kommer vi ha en liten special podcast för er som handlar lite speciellt om inför E3 Men utöver det kommer vi även få höra lite om Thomas Was Alone, Breath of Fire 3 Och veckans spel Child of Light kommer vi gå igenom lite extra Sen har vi som sagt vårt stora E3-segment som då kapslar in både nyheter, diskussioner och lite lyssnarmail. Med oss idag så har vi Fredrik, Danny och Rob och det är jag som heter Max. Och vi hoppar direkt in på vår första, första segment om vad vi har spelat i veckan. Och Fredrik, hej och välkommen! Och jag har hört att du har spelat lite Thomas Wasala. Låt oss höra, hur ensam var Tompan? Ja, han var väldigt ensam var han var så ensam så. Um, är det någon som känner till Thomas och Was Alone? Vad är det för någon typ av spel? Ja, Eller blocken. Jag har sett att jag tar ja. det fram till. Ja, alltså det, det är ju då ett, ett pusselspel där du styr geometriska figurer i plattformsmaner. Uh, uh, och då först och främst en orange uh, rektangel som heter Thomas. Eller Thomas då. vi ska försvänska det hela. Det intressanta med Thomas eller Thomas Walsallon. Är att du då möter och spelar som en hel hög. Med geometriska figurer. Och alla har karaktärsdrag. Som förmedlas från den berättare. Som hörs under hela spelet. Och det är ett pusselspel då. Du ska helt enkelt ta dig över banan. Och lösa pussel. Som blir allt mer utmanande. Över spelens gång. Och det är ungefär ja, en tio baner per nivå och det är tio nivåer. Så man tar sig igenom spel ganska snabbt, säg 3-4 teman Det som gör det här spelet ganska unikt är just att den här berättarrösten, men om man ser på det bara rent ytligt där Okej, okay, du hoppar runt med en rektangel eller en jättestor fyrkvadrat eh, och så vidare. Hur kan det egentligen ha någon som helst story? Men den här berättaren förser alla karaktärer med en inre röst och så här typiskt torr brittisk stämning infinner sig och det blir jättebra faktiskt. Det är ett riktigt mysigt plattformsspel faktiskt. Det har en särje egen twist det här med att ha en narration. Och jag tror nog många kan få nöja av att spela det här faktiskt. Men, men det är i alla fall det, det som jag först och främst har kört. Jag körde klart det här spelet i veckan. Eh, och eh, har haft det liggande så jag vet inte varför det bara legat där. Det har bara blivit så. Men eh, ni vet hur det är med Steam bibliotek. Ja, ditt är överfullt. <laughs> ja, och det hjälper ju inte att det är Steam re heller. Men eh, jag kan i alla fall rekommendera just Thomas Was Alone för er som då gillar ett ett mysigt lite plattformsspel. Inte så många speltimmar, men de speltimmar som finns, de är någorlunda utmanande. Och eh, så har ni en liten fin berättelse i det hela. Så utan, Utöver det, visst. Jag har väl slängt runt med lite Dragon Age Inquisition. Och det finns väl inga att säga om det. Och dessutom har jag kört eh, Road Redemption. Ett eh, Road Rash liknande spel som jag också tagit upp tidigare. Man åker ju runt som en eh, mo galen motorcyklist på eh, knasiga banor. Och slår ihjäl folk höger och vänster. Medan du självklart ska komma i mål. Så... Det är de spelen jag har kört. Och vill man se Fredrik leka runt det kan man gå in på en YouTube-kanal. och Kolla när vi har en spelsession på det Och se när Fredrik flyger av vägen höger och vänster. Och... Ja, och de också. De, de också, andra... precis. Det är några riktigt roliga moment där när vi, när vi hade spelsession. Man bara, wow, såg du det där? Bara, ja, jag såg det där. Tjena. Det är sånt där spel som man bara, hur fan klarar du det där? Som att man flyger upp i luften. Och man inte vet för man åker på, på en bana och åker man på hustak högt upp. Mm. och det håller hål överallt och så flyger man upp utav helvet i någon typ smäll eller någonting och inte vet vart man ska landa man, vid ett tillfälle så åker man upp och jag tänker nu är det kört nu kommer det ner i och landar precis ner ordentligt och tar kurvan och sen klarar jag mig och så tror jag nästan att jag kommer nästan på ja, åtminstone i placering får jag så det är, det är ett någorlunda kul spel även under early access och det har en hel del buggar i sig men det är avsevärt Bättre än vad för ett halvår sedan. Så, nu får du räcka med mig. Nu går jag till nästa. Hej då! Ja, men då tackar vi Fredrik för hans <laughs> värdefulla inlägg i denna sektion. Yeah. Och vi går lite snabbt till Danny och vill fråga dig vad har du spelat? Nu tänker jag vara en tråkig här i podcasten. Jag spelar exakt samma spel som jag gjort tidigare. Det jag har fortsatt, jag har suttit ligan på PS2 och spelat spelat lite, lite äldre spel, um, som jag har redan nämnt tidigare i podcasten. Så, men jag tycker det är kul att gå tillbaka till PS2 uh, och sätta mig och lira lite, lite gamla spel igen. Lite trips och där. Sen utöver det så har du varit mest... Jag uh, ska titta på mitt skrivbord, vad jag har för några roliga spel jag har spelat. Det har ju varit lite Postal 2 som vanligt. Kul att blömma lite granna jag ska säga, det, det är Postal, det, det är kul och så, så utöver veckans spel så har det blir blivit så mycket annat. Så... Men så är det ibland, när man, vissa veckor blir ett, det blir same same. Menar, man måste ju spela spelen lite grann. Jag har, jag har så många spel så att jag försöker variera lite grann men att det är ju väldigt mycket jag har spelat sedan tidigare. Ju. Ja, ja. Det var allt för mig. Och det är ju, man behöver ju inte alltid spela nya spel. Jag menar, varför byta spel om man faktiskt trivs med spelade spelet man spelar? Det, det är helt okej, okay, Danny. Du behöver inte vara orolig. Jag, jag tänker säga, för jag skulle ha spelat... Uh... Dragon Age en, en massa skulle vara väcka in vecka ut. Ja, vad var du skulle den här veckan? Jag satt i Dragon Age igen och bara åh gud, det var gud, vad tråkigt. Han gör aldrig något roligt. Nej, precis, det han är han är ex kvar på exakt samma ställe av här på samma ställe. Hitta en ny grej, en ny kan jag bara. Okej. Okay. Suck. <laughs> ja, ja, ja. ja ja. Ja, ja men då så, då, då, det, det var den var det, då vill vi fråga Rob. Vad, vad, Breath of Fire 3, en riktig gammal klassiker, hur kommer detta sig? Låt oss höra. Jo det var så här, ett, en gång för länge, länge, länge sen så satt lill Rob han satt, nej men, um, <laughs> Ja, jag kommer ihåg tiden när 1989, då var det skär, det är en bra, och jag är se Bretta Fire 3 har precis kommit ut. Ja, uh, uh, nej men uh, uh, jag spelade Bretta Fire för många år sedan, uh, tror jag lånade det av kärkan blev danny här, uh, och spelade det på Playstation 1 uh, för ett länge sedan. Och sen uh, så skulle, fick jag, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men jag fick uh, ryck här för någon vecka sedan, så fick jag sånt. Uh, Breath of Fire, jag har inte Se om det finns på... Uh, ...på Playstation Store. Och jag var varit för att gå igenom hela sekvensen. Jag måste ladda ps vita och grejer för att kunna använda den. Och det, ja, det var en helt drast. Men till slut så, så kom jag in i, i Playstation Store och kunde hitta det Och då hade de trean där. Jag tänkte... 31 spänn. Det är okej. Okay. Så köpte jag det och så började jag spela det. Så det var hela historien bakom det. <laughs> men äh, Breath of Fire 3, du spelar som äh, en blåhårig liten tulp som, som, ja tölp, äh, han är den sista av någonting som heter The Brood, vilket är en ras som är med drakar, äh, och, äh, men han, han är också, har också en mänsklig form äh, och äh, man spelar som honom, han äh, Vet inte riktigt vad han är från det. Han äh, huggs ut ur en, äh, ur en stor kristall i början av spelet och sen så ramlar han ner för ett berg och så blir han om, om, omhändertagen av ett par tjuvar äh, och får lära sig lite äh, tools of the trade och lite sånt. Um, man lär sig lite healing magic och lite sånt där. Så alltså det, det är äh, 3D snevriden 3D-perspektiv. Vi kommer på ett spel som har det också som man kan jämföra med. Isometrisk Diablo. Ja, ja, ja, precis, fast det är alla alla, äh, alla ställningsspelar utspelar sig på äh, i en viss yta. Äh, det, är, det är ganska open world, men det är, varje area har mindre areas som sitter upp som pusselbitar. Det ser nästan ut som det. För att, det är som äh, små zoner i zoner. Ja, så precis. precis. Äh, så det är små zoner i det hela och Det är 3D och det är, det är väldigt snyggt ändå för sig, för... För sin Jag kommer inte ihåg när det kom ut. Jag tror det är typ 98-99 någonstans där kan jag tänka mig eh, att det var. Eh, men det, det är väldigt snyggt ändå. Och eh, storyn hittills väldigt bra. Eh, jag vet inte avslöjt för mycket men shit happens. Eh, och eh, man måste lämna det idylliska eh, tjuvlivet och göra massa annat. Eh, så att eh, om man träffar lite andra uh, unika karaktärer längs vägen. Och precis som många RPG så har de lite quirky personalities som, som det måste vara för att det ska vara roligt. Uh, det, det är inte så jättesvårt det är det inte. Uh, men det kan vara lite krångligt ibland för att uh, du, save points är lite far in between när de ibland speciellt jag en av de första stora missions man gör är inuti en mansion där du blir attackerad typ var tredje steg känns det som och de värsta fina man kan stöta på därifrån cockroaches, de hoppar på en och tar antingen ett HP eller typ 50 HP uh, vilket är svårare än alla bossar man stöter på inuti den här mansion vilket är lite löjligt, men... Uh, men, ja. Men utom det så är det, de har de väldigt bra variation med monster och fiender rent allmänt. Och, och attacker och lite sånt där och karaktärerna har lite egna eh, attacker och sånt. som, som det, Allting kombineras väldigt bra tycker jag i alla fall. Eh, jag vet att det, eh, jag läste Reviews från spelet när det kom då för att se vad de som tyckte och loading screens var, var ett väldigt stort problem då men eftersom det här är PSP-versionen som de släppte för ett par år sedan så har man inga problem med det, det, det går väldigt fort att ta sig mellan alla ställen, det, det går snabbt att komma in i spelet och, och det är väldigt roligt att gå runt och, och prata med alla människor och leta deltrådar och lite sånt där, det är väldigt kul. Uh, så jag rekommenderar det för folk som gillar PSP, definitivt. Mm. Utöver det så har jag spelat, uh, ja, uh, inte så jättemycket faktiskt. Jag spelade lite Old Republic, uh, lite mer så, och sen inte så mycket mer. Jo, uh, Subject 13, uh, vilket är ett, uh, ett peckklick-äventyrspel. då. Ja, oh, det är fet chockerande att jag spelar det Dun, dun så. Uh, Det är helt otroligt. Det är inte så jättelångt, är det inte. Um, par timmars speltid. Jag har fastnat på ett pussel just nu så jag, uh, och det är lite krångligt. Det, handlar om, det är matte involverat. Jag orkar inte hålla på Tragla, traggla. Uh, så att jag har lagt det på is en liten stund. Men jag ner. Uh, men utöver det, det um, kontrollen är väldigt bra. Uh, det är ju ett kickstarter för det som jag var med i. Um, och det det det är inte så jätteunikt unikt, är det inte. Uh, vilket jag är så lite sorgligt att säga faktiskt. För att det... Men Storyn är intressant, även om man även om jag redan har listat ut vad som hände långt innan slutet. Men uh, det säger inte så mycket egentligen. <kör> men uh, själva gameplayet är väldigt bra. Uh, man fastnar lite lätt på vissa ställen, men det är ofta som att man inte tänker hela vägen också. så man sitter där och tänker ja, ah, men jag har de här bitarna vad gör jag nu? Och sen så man måste gå över, gå igenom det lite mer steg för steg och tänka verkligen, okej, okay, vad finns det mer jag kan göra här? Um, och uh, det, är inte så, det är inte så mycket kombinerande av items och lite sånt där i invertoriet men uh, du kan uh, um, Kolla på items in i ditt inventory och ibland så har items eh, gömda saker som man, man får leta reda på. Eh, ett exempel är en bok som man får tag på, den är låst. Eh, så istället för att man ska hitta en nyckel och kombinera med, med boken som de flesta andra spel har eh, så får man gå in och, och kolla på boken och leta efter bitar som man kan röra på och se om man kan hitta eh, ledtrådar till hur man låser upp den. Uh, så på det sättet så är det väldigt intressant uh, Röstskådespeleri uh, Och karaktärerna är, är Helt acceptabla uh, Ingenting hemskt Men ingenting så jättebra heller uh, vad, vad jag märkte i alla fall uh, Vissa av är Lite svårare än andra Och vissa är lite, Nästan lite för enkla Så att det är lite, lite dålig uh, uh, Vad heter det Uh, man har inte kollat sett över det riktigt ordentligt, det är lite obalanserat på det sättet men, men jag, jag tycker det är intressant det är, det är roligt det är inte så jättedyrt tror jag inte jag har inte kollat vad det kan kostar på Steam men så att det, det är värt att plocka upp om man gillar på lika spel det känns uh, det bästa sättet jag kan beskriva det på är att det är, det är en, bland, en en väldigt nice blandning mellan uh, såna här hidden object games uh, som min mor tycker om uh, och ett vanligt pekeklickaräventyrsspel även till Så att, men ja Det är det jag har att säga om det Ja, yeah, I see Ja, det var det jag spelat då. <laughs> Det var det? Okej Jag menar på att jag är färdig nu kan Gå vidare Jag förstår Ja men då har vi gått igenom vårt segment för vad vi har haft för oss under veckans gång det så. Då tar vi och går in på veckans spel. Och veckans spel denna vecka. Child of Light. Fredrik, förgyll oss. <laughs> förgyll oss, okej. Okay. Ja, jag ska försöka. Och det jag missar kommer säkert Danny fylla upp sen. Tack och lov. Ja, Child of Light. I sagamiljö. Du spelar som prinsessan Aurora. Eh, som eh, lämpligt nog dör i början. Hon somnar in för evigt helt enkelt. Eh, mm. Men eh, märkligt nog så vaknar hon ändå upp i sagolandet Lemuria. Och eh, där försöker hon då eh, hitta vägen tillbaka. Eh, dels till antagligen livet men först och främst vill hon hitta tillbaka till pappa. Eh, och eh, ja, det är ett turbaserade strid i det här lilla spelet- och du kan då, under resans gång, hitta följeslagar och olika slag och eh, addera dem till ditt lilla gäng. Eh, och eh, ja, det, vad kan man säga om spelet? Eh, I fördelar så har det väldigt vackra miljöer. Eh, det, är, det är gjort eller eh, gjort i UbiArt Framework, den här motorn som även gjorde Valiant Hearts och Rayman-spelen. Uh, och det, det syns de, de har gjort sin egen stil verkligen uh, de har mycket varierade karaktärer som de möter och det känns uh, som de verkligen har blaffat på fullt ut med fantasin här uh, en skön uh, lite nerstämd men ändå vacker musik och uh, på sätt och vis är en ja, jag, vill, jag vill inte säga twin stick shooter det är fel jag vill bara säga att man använder ju Eh, båda de här thumbsticksen för du har eh, även en liten medhjälpare som är en slags, eh, ja var är han för något? Danny? En eh, elfluga mm. som heter Ignikalus, hur man säger Ignikalus eller något sånt där, en, som eh, också har lite funktioner som är lite intressant för spelplaget. Eh, det är ett spel som är perfekt för barn kan jag tycka. Det är vackert det har, uh, skön stämning och det är inte, så, det är inte som att det. Hela tiden måste vara med utan du kan ta pauser och så och gå iväg och så om det så. Um, det är ju de bra delarna i det. det de som kanske inte är lika bra är väl att allting är på vers uh, i text och så. Så det kan bli lite chattigt i längden. <laughs> om man inte är typ hyperpoet poeten någonting så kanske man uppskattar det. Ja. Um, och sen just det här de karaktärerna karaktären du plockar upp det blir ett par stycken jämst med resans gång och det är inte direkt att du hinner få någon relation till kanske alla som man hade trott eller hoppats. De är ändå ganska intressanta och en gång som, som del som ett plus som jag sa tidigare men också som ett minus perfekt för barn det kanske är lite så att det har en lite lättsammare ton då. Men än en gång. Det, det beror på vad man är ute efter. Um, för min del, Child liksom det är fria fri i alla fall de förhoppningar som jag hade om spelet. Det är vackert, originellt och roligt att spela. Och de turbaserade striderna då, de, de funkar även om jag personligen finner just den här typen av system ganska tråkigt. Uh, så är det ändå så att det här spelet, uh, det funkar. Um, spelet ger, ger dig Allt du behöver och ingen boss är omöjlig Och framförallt visar att uh, Man kan väldigt mycket med plattformsgenren Så från min sida En klar rekommendation helt enkelt Så där har jag lite snack från min sida Angående Shadowlight. Light se där, se där ja Kan tänka sådär En liten eh, eh, Ja eh, Vi går över till <laughs> Yes Ja, oh, förlåt mm. Ja, jag tänkte säga en liten gullegosse men det tänkte jag det är bättre att introducera Danny på så sätt men Danny, låt oss höra vad tyckte du om Child of Light? Jesus Christ jag Håller på um. Härligt ja ja det bra. Dock, det bra med lite skratt i podcasten vi måste ju förnöja oss på något sätt Vad jag tycker uh, det jag håller med Fredrik där att liksom, det känns som en en barnbok som kommer till liv, som speciellt då med estetiken de har det. Och det ser ju handmålat ut. Vi såg att det såg ut som vatten, vattenfärg nästan. Så jag tycker att jag håller med för er, att det är ett spel. Jag tycker att barn borde köra. För att det har en väldigt, en väldigt lätt tagning på det hela. med att hon, hon dör och kommer över till dör och dör. Och kommer över till den här andra världen. Till. Vad heter det? Lemuria. Mm. Mm. Uh, där hon träffar på den här Ignatius, eller hur nu ska jag uttala hans namn. Eh, och mer eller mindre för att kunna ta sig tillbaka till riktiga världen måste hjälpa... Nu kommer min här fantastiska hjärnan att komma igång. Vad hette hon för någonting? Queen of... Vad hon? Queen of the Light eller något sånt där? Ja, oh, precis. Vi har Queen of the Light som man ska hjälpa för att Queen of the Dark, väldigt originella namn, äh, har snott äh, solen, månen och stjärnorna. Och för att världen där ska komma, tillba äh, komma tillbaka och, kom och bli hel igen så måste man hitta dem åt henne. Så det är ju den questen man ska göra under spelet. Okej, okay, vänta, vänta, vänta. Nu måste jag avbryta här. Hon har stulit äh, solen, månen och stjärnorna. Yes. Varför stal hon månen om hon tog bort stjärnorna och solen? Ja, men månen reflekterar ju bara ljus. Så att Den kunde ju stå kvar där, den skulle ju bara bli mörkt. Den skulle ju inte lysa ja, något. Det är en saga, Max. Ja, Max, det är en saga. Det är klart, hon är elak och hon tar solen, månen och stjärnorna. Det jag ju inte vara saga. typ fruset, liksom en isvärd alltid upp hon har tagit bort all värme. Jag, jag tror att du lägger lite för mycket logik i en barnsaga, Max, hör du. Jag tror att om du går tillbaka och kollar på de flesta sagor genom tiderna så det ligger inte så mycket eh, real-world-logic bakom någon av dem direkt. Inte för att krossa barnens drömmar här, alltså, så liksom, men, men det är ju faktiskt så. Nej, nej, sånt gör inte du, Robert. Det, nej, det är ju tur växte nej, man inte upp med barnböcker inte, utan man lärde sig periodiska tabellen innan man kunde läsa. Vad <skratt> roliga färger Det var kul att titta på <skratt> alltså... oh, oh dear <skratt> Oh jösses, tänk om det finns ja, ja... ja nej, jag tycker bara synd om det fanns en unge som faktiskt hade så Sån uppväxt ah. Sorry, gone Får jag, får, jag, får jag fortsätta inom att Max tar Nej, som är, som nu ska är vi rida ut det här och gå till botten <laughs> till jag menar, det måste finnas en anledning till varför det är. Är det för... För liksom att visa makt. Men hon ja, kan ju inte ha tagit solen, månen och stjärnorna. Det måste ju vara en illusion som man har bara tagit bort. Så att de andra inte ser månen, solen och stjärnorna. De finns ju där fortfarande. För annars skulle de inte leva? Skulle de skulle vara frusna? och alla skulle vara döda. Och där är det ju inte uppbara. Om inte allting är en dröm med en stor någon slag, Där man faktiskt inte kan veta att man är i drömmen. Fast de är i drömmen och det är typ som Inception. Så att, ja. oh, Jesus. Max din dröm. Det kanske är en dröm. Det, kanske... det är hennes dröm. Så hon får göra precis vad hon vill. Så, varsågod Annie, fortsätt. Jag hör er lite ute. Jag är nöjd. <skratt> Då så. ska? Kis. Fortsätt. Ja, det är bra. Blås i micken. Japp. Yep. Var var jag någonstans? Just där hon hade snott solen, månen och skärmen. I drömmen. I drömmen. Med kaninöron här och snott, lånat... Kanske bara hade sagt att mina men att de lyser fortfarande. Är du nöjd nu Max? Mycket. Hon är elak. Hon, är elak. hon, jag hon tycker om mörkret. Vad intressant ska vi se Max i något annat den svarta kläder faktiskt. Ja. Åter till spelet. Uh, Kommer man med totalt där liksom jag pratade om? Ah, ja. Då väl. Uh, som sagt hon har lånat de sakerna för att hon är elak. Wink. Och då är det Auroras mål att hitta dem igen för att kunna hjälpa Queen of the Light. Som sedan kommer att avslöja vem hon är. Men det, det får man spela spelet för att reda på vem hon är egentligen. För att kunna ta sig tillbaka till sin värld och tillbaka till sin far, precis som Fredrik berättade där förut. Och... Ja, det är ju som sagt det är ett plattform. Uh, man, I början så kan man bara springa omkring och hoppa bäst man vill, men att senare en, en, inte så långt in i spelet så får man förmågan att flyga. Vilket gör att man kan flyga omkring över hela banan och man kan hitta många hemligheter som till exempel uh, kristaller som uh, man använder. Det är lite grann som i Diablo, du använder kristaller och sätter på, din, på ditt vapen din rustning så att du kan bli, att du får uh, till exempel lightning-effekt på ditt vapen eller att du... du de har effekter som är, påverkar monstren du slåss emot. En del är ju svaga, vattenmonster klart de är svaga mot lightning och så. Det är de grejerna man kan hitta. Man kan hitta potions och man kan hitta... Har jag faktiskt kollat? Man hittar såna här... Uh, papper som flyger omkring. Jag, jag vet inte riktigt vad de är för någonting, har, har du läst någonting vad de är för någonting Fredrik? Ja, det är bara confessions. Det, det, det är bara papperslappar som har lite fina äh, ramser på sig och samlar ihop allihopa så får du en achievement. Ja, chants. Ja, Roberts, det är där. Det. Ja, det det. Ja, det det. Man, man, man sjunger hela vägen med när man flyger. Du, du har kommit på det. Um, mm. Det, nej, det, det är inte som i Assassin's Creed. Um, men Det, det är ja. bara sådana samlars saker man kan hitta, men uh, bäst är ju, för, man kan ju hitta sådana här uh, uh, till exempel för att höja upp sitt liv, så det är det som jag ser största anledningen att jag flyger omkring och letar över sällen, för att man kan hitta som permanent höjer liv, uh, mana eller hur stark man är i klassisk mané, som det är lite RPG-element i spelet här under fighterna. Du går upp i nivåer som kan du välja... Från en sån här... Skill tree. Plus två i styrka, plus två i mana och allt sånt där och... Det finns, jag tror det är tre stycken olika man kan välja mellan och i dem så har de olika... Specialgrejer, till exempel att... Du får en ny attack som ger... X mycket mer stryk på fienderna, fast de, um, vi kan ju ta lite. Jag kan ta lite om stridssystemet, att du har som en bar längst ner. Uh, där man ser ikonerna för de karaktärerna som är på skärmen. Uh, och de är olika snabba beroende på hur duktiga de är. Och med Ignatius, som man kan använda med musen, så kan man hålla över fienderna och då, tar de, då går inte de lika snabbt upp och kan attackera. I slutet av baren så finns det en som heter cast. Där du först kommer fram till den. Då får du välja vad ska jag göra för någonting. I klassisk är Det pausas upp och du väljer vad du vill göra. Försvara, slåss, ta en specialattack, magi eller något sånt. Och beroende på vad du väljer. Vilken attack du använder. De har olika tid. För hur lång tid innan du gör attacken. Det kan vara en kort. Du slår nästan på direkt. Den kan vara lång. ta längre tid. Och då hinner fienden ju komma ett fatt och kanske eventuellt avbryten. Då tar man Ignatius och håller över den fienden som är närmast. Klickar för då lyser han och de är rädda för ljuset som någon har snort ljuset. Okej hey, Max, där har en anledning. Och då tar han avbryter dem så att deras det tar längre tid för dem att komma och kunna attackera. En, en spelmekanik som jag tycker är ganska kul, för det kan man göra under banorna också. Att ifall du möter på en fin så kan du få honom att lysa på dem så kan du smyga bakom och attackera först, så att du får en fördel i fighterna. Men personligen tycker jag att fighterna är lite små tråkiga för att... det finns inte så mycket variation på det hela. Du får nya karaktärer med nya förmågor, men till slutändan så är det... samma sak hela tiden. Då tycker jag det är mer intressant att flyga omkring och utforska banorna och få reda på mer utav storylinen. Ehm... Vad men kan man säga? Snyggt, bra storyline. Jag tycker det är intressanta dialoger de har mellan... Även fast det är på beige, för mesta. Ja, förutom den här ycklaren. Som uppenbarligen inte har lärt sig hur man... avslutar meningar ordentligt. <laughs> men ja, jag tycker det är ett sött litet spel. Någonting för barn. Eh, som kan ha en förälder med förhoppningsvis för att kunna förklara lite grann. Och hjälpa i början, men att ifrån, ifrån kan... Engelska någorlunda bra så är det lätt att förstå, förstå storin. Det är ju inte det... Mest svåra spelet, även ifall... Ni som tittar på vårt Youtube-klipp när jag och Fredrik hade en spelsession på det, så... Ja... Yeah. Den fighten gick ju jättebra tills... Man lär sig att man faktiskt kan byta karaktär i fighten, ifall man har flera. Tog sin stund, men mm -hmm. du klarar det till slut. <laughs> ja, alltså det gick ju jättebra när jag väl såg att ja, men där finns ju en knapp för att byta ut. <laughs> man trodde att när man gick in i fighten så var det förbestämt. Alltså, om du väljer innan vilka du ska ha och sen. Det brukar ju vara så. Mm. Uh, så men du kunde byta in mitt i matchen. Mm. Uh, karaktärerna. Så det var ju bra. Så, så ni skulle behöva en förälder med alltså? Ja, <laughs> ungefär så. Ja, oh, yeah. ja. Jag tänkte inte på att de ens förklarar något om det, men... Jag tror, nej, jag tror inte de säger någonting om nej. det. Det är lite saker som hänger i luften så där, man får själv plocka ner sakerna, om man så säger. Mm. Men, ja, nej men som sagt, jag tycker att det är ett bra spel helt enkelt. Mm. ett bra plattformspel med, med RPG-inslag i det hela. Mm. Så, en rekommendation där för de flesta åldrarna. Mm. Vad, vad sa vi för nånting från åtta, till, för åtta uppåt? Sånt där. Ja, alltså jag skulle tippa på att en bra ålder är någonstans mellan 8 till fjorton. Mm. Uh, inte för liten, men... Uh, så, så att, så att man, för, så man förstår på det hela vad som händer i spelet, helt enkelt, ja. sådär, så, så de har lite förståelse. Um, det är för, som, som Fredrik sa, det, att det är ingen supervåldsanspel, det är ingen, här, det är ingen vold, det är inte direkt att du står och hugger med ett svärd och blodsprutar, utan det är ju, Monstren helt enkelt trillar ihop. Mm. Det, är, det är inget så här blod eller sånt, Utan det är, ett, det är ett sött litet spel så. Spela det, tycker jag. Det låter som en rekommendation, tycker jag. Yes. Whoa. Jag vet inte, Rob, har du spenderat någon tid på spelet? Absolut ingenting Jag visste inte som att jag skulle vara med i podcasten för <laughs> Vad talar du om? Det är klart att du ska vara med i podcasten Det här var ju förberett en vecka för i Vi är ja. jätteordentliga i den här podcasten Och bestämmer inte allt 30 minuter innan vi börjar ja, Precis Nej men ja förlåt Nej, det är upptagen med vuxen saker i veckan Helt enkelt Så jag du har, har spelat spelet Du vill bara inte berätta om det Jag förstår Ja precis. självklart ja. Hur är din rätt? Personlig för en helt personlig experience Jag tycker att du med mig med sånt mm. Ja men det, så där, då, då säger jag att Då kommer jag hugga av det här segmentet Så att vi har så mycket tid som möjligt till vårt nästa Det tåls att nämna Att vi har två stycken här som har rekommenderat Detta spel och jag tror inte Det är jättelångt, det är ett lite kort Roligt spel man kan sätta sig och ta sig igenom Och uh, ja Njuta av lite, en god Liten smakbit sådär En lördekväll eller något liknande mm. <laughs> Alltså du, du, du kanaliserar eh, Aftershave och vad den skapar det känns som lite så här. Ja, det, idag var du i Esse Max. Det är naturligt bara Det är så att jag har nämligen Gått på semester så att jag har Ingenting att hålla tillbaka Det är ingen energi som behöver sparas till någonting Och det är en vecka kvar Med tanke på nästa Veckas spel som nu framförs i 14 mm -hmm. Fredag den 19 juni så släpps expansionen äntligen. Eller släpps, den är redan... De som har preordrat, som har early access, kommer in den 19. Resten kommer in den 22 eller 23. Men... Ja, det är lite full av extra energi kan jag säga idag, så att jag... Mm. Det, är lite, det är lite pirra förväntan i Max, tror jag. <laughs> mm. så, så vad jag hör här är att nästa veckas podcast, Max han kommer inte vara med i den, alltså. Han kommer, han kommer fona in det avsnittet då, eftersom, eftersom det släpps uh, uh, expansionen dagen innan då. Du ska förstå att jag är nästa veckas podcast. <laughs> Inkarnerad. <laughs> Vi pratar om det till max liv Helt enkelt Ja precis. Ja, men i alla fall Final Fantasy XIV nästa veckas spel Och eh, om ni vill gå in Så finns det en eh, trial version Vi kan säkert länka den på något sätt I denna podcast mm. och så Det är inte svårt att få tag på för de som är ute efter expansionen, jag vet inte varför kanske behöver nämna det, men om det är någon som lyssnar det är att Steam-versionen är annorlunda från om man har köpt dem på deras hemsida så måste man preordna den på Steam. Och det finns på Steam också att få tag på där. Men som sagt, 30 dagars free trial finns för de som vill prova, och det kommer vara väldigt aktivt. Vi är en vecka innan expansionen, så att det är topp mycket folk. Alla som har någonsin spelat kommer ju tillbaka nu för att förbereda sina karaktärer. För att man måste göra klart main mainstoring för att kunna komma åt expansionen om man säger. Du måste göra en questline som går genom hela spelet för att komma in dit. Och den är ju säkert en 50-60 timmar i alla fall. Och den är inte lätt. Jag och Lotta har ju sett kört. Vi har inte blivit klara än. Och det är ju grymt svårt. Så att, ja. skit samma eh, Vidare till vårt speciella lilla segment som vi har för den här podcasten. Eh, E3-specialsegmentet. Eller inför E3 ska man säga Och här tänker vi gå igenom lite Eftersom att E3 är ju bara Precis runt hörnet Jag tror att det är imorgon och i övermorgon Vi kommer ha lite eh, grejer kommer sprutas ut Och ni kommer märka att Youtube Kommer vara full med videos här Av trailers och gameplay och intervjuer Av alla som ni eh, följer eh, Vi tänker gå igenom lite hur eh, Vad vi ser fram emot Först på schemat Så vi ser vilka, vilka presentationer Vi mest vill Höra någonting om och efter det tänker vi gå igenom vilka spel vi har mest hype för. Som vi har ju en jättelång lista här på spel som vi vet är, kommer vara med på en form eller annat sätt. Eller som bara kommer utannonseras genom, i sammanhang med E3. Efter det kommer vi att säga ett litet drömsegment. Vad vi skulle vilja, vad som kanske hoppas ska komma fram. Eller ja, vad som sagt, vad vi vill komma fram. Nu är det... Helt fritt. Det är mycket som säger det här kommer aldrig hända men man kan alltid hoppas. Precis. Sen kommer vi sluta med att ta lite lyssnarmail och som sagt, de handlar om E3 också. Vi har tjuvläst lite så att eh, vi tar dem allt i samma veva här. Men då börjar vi med att se vad vi ser fram emot schemat. Och, mm. ja, vi kan väl gå lite individuellt på det här och fråga Fredrik först. Här, vad, vad, vad, för, vad, vad ser du fram emot som, på presentationen här? Oj, oj, oj. Ja, eh, det är mycket. Ja, det Alltså, varje egentligen eh, ut, eh, utvecklare eh, som, förutom Nintendo kanske, den är alltså <laughs> intresserad av. Um, och i år är eh, jag mer intresserad av Sony än jag har någonsin tidigare. Och det har sina skäl. Men Bethesda, visst. Um, Fallout var ju... Kul att se lite extra gameplay på. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är ju ett spel som många har sett fram emot och sen vi fick det bekräftat så... Ja, det törstas efter det. Tror jag där ute. Sen har vi Microsoft och de har ju tydligen sagt att de ska utannonsera ett nytt exklusivt IP. Och där kan man ju bara fantisera vad det kan tänkas vara. Men... Ja, jag vet inte. Det... Den, den äh, ligger väl lite så där. jag antar att de har en del hårdvaror också som kan vara intressant att se på. Ähm, I och med att äh, en nyhet var ju här i veckan att äh, var att äh, Xbox-kontrollen skulle skeppas med Oculus Rift. De har ett mm. partnerskap med äh, Microsoft Oculus. Så ähm, det, kom, de ska... det, kom, det kommer väl visa sig upp det att de kommer att visa streaming och, och mm. allt sånt där Precis. Så det, det är bra. För nu är Xbox med i, i fighten här. Eh, mot Sony. Och eh, det, det var väl väntat. Så det, det vore kul att se mer av. Eh, EA är lika så. Eh, jag skulle gärna vilja se nytt IP. Vad för IP? Det tänker jag inte säga förrän vi kommer till den sektionen lite senare. Ubisoft lika så. Alltså de här alla är väldigt intressanta. Square Enix framförallt. För jag vill se mer av eh, Deus Ex, eh, Mankind Divided, den ser jag fram emot att se gameplay på. Eh, och sen ska vi inte snacka om PC Gaming Showen också, för där finns det en del. Men det är väl i korta drag om man ser på bara schemat då, för de olika konferens... Eh, alltså för utvecklarna, som, som, som jag tycker. Jag tycker alla verkar ganska intressanta faktiskt. Som sagt, utom Nintendo. Så, men det, det är väl där, jag vet inte vad mer jag kan säga om det, men... Eh, V vad tycker du själv, Max? Jag tycker det ska bli då? jätteroligt, Fredrik. Tack för att du <laughs> frågar. Åh, <laughs> oh, Jag tyckte att du sa att du hade jättemycket energi för men nu förstår jag. Okej, nej. bluff? Åh, oh, du din bastard. Wow. <laughs> ja, jag är som ett stort enhandat svärd. Uh, Jesus. Oh, nej, wow. oh, Gud. Oj, oj, oj. Jag håller med att befästa ska bli jätteintressant att höra mer av jag menar, Fallout 4 det, ja, av, av Fallout och Elder Scrolls så tycker jag om Fallout bättre Med Skyrim 3 Skyrim 3, nu var jag helt borta Men Skyrim var bättre än Fallout 3 Uh, spelmässigt tänkte jag säga Det såg bättre ut, det hade bättre gameplay Även fast jag tycker om Fallout-universum mer Så att nu, nu det här Det är liksom bara bättre Och roligare tycker jag så det, det, är, det där är kul att säga för jag ju jag med Skyrim, Skyrim nu Skyrim bara, bara för att jag så jävla sugen på Fallout För det är så reminiscent Reminiscent av Fallout uh, Fast jag tycker ju att Fallout nu Vegas är betydligt bättre än Skyrim. Vad, vad, vad, hur fungerar det här egentligen? Alltså jag anser Fallout 3 och nu Vegas på samma nivå. Och jag tycker de är lika bra båda två. Det är bara olika stories som man säger så. Max, skulle du vilja påstå att nu med Fallout 4 att det är it's son Helt enkelt. Vad är på? Ja, allt. Allt? Ja, men allt är på. Jag har satt ja, på spisplattan också. Ja. <laughs> så. Oh, yes. Ja. Oj oh, Jesus. Jag var inte beredd för det här idag. Uh. Men i uh, alla fall på konferenssidan där det är klart man kan ju dyka in på varje liksom. Uh, ja, men vi kan ju gå in vi kan ju alltså schemat som det ser ut nu om det här är som mm. Jag tror det, det är ju som sagt befästa Microsoft, EA, Ubisoft, Sony, Nintendo, Square Enix och sen PC Gaming Show. Mm. Och jag menar, befästa fallout. Och sen, jag vet inte om de ska tala om något annat, men det får de väl göra om de vill. Men det är väl inte många som lyssnar på det. Och uh, ja, det gör det ju såklart. Uh, Microsoft. Yeah, jag bryr mig inte speciellt mycket. EA. Jag yeah, bryr mig inte speciellt mycket. Jag menar, om de kommer ut med en Ja, just det är det ja. Det är säkert någon som kommer påminna mig om det. Ubisoft är också. Nej, yeah, nej. Yeah. De har Rocksmith, Det är ett skoj. men det tror jag tror inte de kommer tala om. Uh, Sony. Ja, ja de ska tala om Project Morpheus och spel till det Så det blir lite kul att se efterhand, men det ser jag nog i efterhand Jag orkar inte sitta upp och titta på det, det så jäkla lång tid de här konferenserna eh, Sen har vi ju Nintendo ah, det, ja, men det ska väl kanske bli intressant att se om de visar något mer från det nya Zelda-spelet Som ska vara Open World, som ska vara Skyrim eller vad man ska kalla det Ja, det har de ju sagt att de inte ska visa. Ja, nej så. då finns det inte mycket där att ta. Uh, Square Enix, jag menar, jag hoppas ju jag tror faktiskt att det kommer vara Heavensward-grejer där. Så vi kommer få de sista detaljerna nu innan Final Fantasy 14 expansionen släpps. Så kommer de mm. då visa upp mycket av det sista där och slut uh, finalisera saker. Så att det, det jag vet redan mycket information men det ska ändå bli kul att höra det igen eller mer. så att säga det, Mm. Uh, PC gaming show, jag vet inte vad som kommer komma upp där Men uh, lite. det kan ju bara vara bra grejer tänkte jag säga Jag kommer nog inte orka lyssna igenom den Men jag kommer nog plocka ut roliga tidbits från den i efterhand Och säga, jaha, så de såg där Mycket intressant, mycket spännande Det är allt från min sida på schemat Vad mina tankar är om det Låt oss höra vad Danny tycker Max, du vill bara ha allting best off Bitar Ja, jag menar Varje konferens tar ju flera timmar och det... de, är, de är i runda drag två timmar styck Flera timmar Mer än en så att säga Och det kommer Ja, det kommer ta och ta och visst, det kan vara kul Jag, jag, jag brukar ju faktiskt Det är nästan jag funderar på om vi skulle göra det själv Om vi skulle i nördliv kommentera över det. Om vi tittar på det live och vi sitter och kommenterar över det så kunde vi livestreama det. Jag vet inte hur många som skulle vilja titta på det. Men det tar också en hel dag. Ibland så brukar jag brukar ha... Jag brukar aldrig titta på livestreamen själv nämligen. Utan jag brukar ha en annan grupp folk titta på den som kommenterar över den som jag tittar på dem. Så vi skulle kunna ha... Jag brukar följa Giant Bomb till exempel. De har varit med i branschen så otroligt länge. Så jag tycker det är mycket intressant att se dem. Om de gör en sån här att de går igenom och tittar på det live så då kan jag ha den på andra skärmen medan jag spelar saker och när det händer något spännande då säger jag, åh, hör man då vänder man där och tittar <laughs> um. <laughs> alltså, alltså jag kan ju säga att jag håller med lite att det vore väl lite kul för med, jag, jag tror det var två år sedan, så satt jag och min bror och tittade på, på äh, alla de här showerna för E3 tillsammans och satt och diskuterade det. Och det var väldigt roligt, men förra året kollade jag inte äh, knappt alls för det var inte lika kul. Ja, Det blir tänkt. så jäkla tråkigt. Man måste ha där när det kommer ut. Vissa är ju så här businessfolk som kommer ut och bara, åh nu, allt ni äntligen har velat ha. Det här! Tandläkarsimulator är... 2015, the game! vad I Morpheus? Nej. Ja! <laughs> vänta lite, vänta lite, är man tallläkaren eller någon som sitter i, i stolen? Ja, det är Multiplayer. <laughs> ja, det är Multiplayer. Oh dear. Ja. Och det är surgeon simulator stug på <laughs> han som styr Det är de som, som har, har gjort den. Nej. Jag ska bara ta lite här i tänden. Oj, du tappat öga där, förlåt. Oh. Hela käken borta, tror ja. jag. Sorry. Ja. ja. ja. ja. Det, vem frågade förresten? Det fråga? Jag tror vi är på Danny fortfarande. Vi är på mig, men ja. Ja, ja du, vad ser jag fram emot? Om vi tar lite kort, de jag ser mest fram emot att se är ju från Ubisoft. Då Assassin's Creed. Först och främst. Sen, sen utöver det så är de andra lite så, Nä... Ja... Nintendo kommer jag väl se, men att... Ja, det är ju bara för att se vad de, de annonserar någonting speciellt. Ja, det är ju bara mest för poddens skull då, så jag kommer se på den för att se om det finns någonting av värde där att informera. Vilken uppoffring du gör den. Mm. Ja, nej men alltså jag, jag kommer sitta och kolla på allihopa som... Mm. Jag har ju ingen jobb så jag kommer ju, och jag har schemat <laughs> klart, så jag kan sitta bäst vilja. jag vill. Jag behöver inte tänka sig att jag måste vara upp imorgon för att jobba. Nej, just det. Jag, har inte... jag kan sitta upp hela natten. Ja, en annan är ju på semester, men jag tänker ändå kanske inte titta på det där. Det är så här, Åh, jag vet inte på jag, jag heller, klockan fyra på natten. Om vi säger så här, de tidigare åren, jag har, jag har suttit och kollat på nästan varenda års. Så har jag suttit och kollat på när de, när de det har. Det Oberoende på om jag har haft jobb eller inte haft jobb. Så... Det rör inte mig. Sömn är i vissa fall. Uh, jag sover sig lite ändå, så det, det, det kan vara. Men jag är, gammal, utöver, jag är gammal, jag sover mindre. Jesus, jag är tio år äldre än dig, Robert. Usch, utöver det så är det väl PC Gamer som uh, jag är nyfiken på och se vad de... Vad det blir för någonting de kommer ha, som det är inte direkt utsatt vad som kommer komma på schemat. Vi har ju fått massvis med utvecklare och sånt som kommer vara med och jag är väldigt nyfiken på vad det ska bringa till E3. Jag är väldigt nyfiken på den. Parties. Det känns som en bara en annonsering, skulle man säga. Att säga att PC kommer stärkas. Och vi har så här många företag bakom oss som kommer stärka och jobba mer mot PC. Det känns mer som en som sagt, en an announcement mot det. Och försöka få ännu mer studier bakom det för att ena och jag, är med. jag har ingenting emot PC Master Race. Men ja... Mm. Wow. Om, om vi säger så här, alla de andra i, i microsoft vi vet hur deras ser ut. Vi har ingen aning om hur den här kommer att se ut överhuvudtaget. Vad de ska presentera eller någonting annat. De andra har vi ett hum om vad de ska presentera. Och hur. har de föregående år så vet vi att det är någon som kommer in liksom se så här. Aah! Man bara, okej, okay, han kommer att berätta någonting vi inte tycker om. Eller introducera om <laughs> någonting som ingen bryr sig om via... Just det, gud vad där. roligt. Det här är ju rätt roligt att se på... Man kommenterar hur dåligt det är när de... Jag menar, EA kommer ju komma ut med några sportspel som Madden och sånt där. För E3 är jäkligt stort. men Det ständs ju nästan i, på television borta i Amerika. Och de måste ju catera till den delen. det är nästan glömt bort att den, Just det, det är så det funkar. Det kommer vara mycket skit på den här. Kom titta, nu kommer vi med nästa FIFA! Alla, vi sitter där va? Okej. Okay. Titta grafiken! Mm. Det enda jag vet om FIFA, det är att man, man köper så här boosterpacks och så drar man spelare och så blir folk tokiga. Jag tror du skulle säga att man spelar fotboll. Nej nej, nej, nej, nej. Alltså, det är ett eh, trading card game nu, det är inte fotbollsspel. Okay. Oh ja. Fast det, det roliga i år det är just det att det unika är ju Bethesda som första gången är med. Och PC Gaming Showen som en markering på att PC-spelen har sin ja. fasta del liksom. Och det är roligt att nästan bara befästa kommer ut med Fallout 4 så fick det mig att glömma det skev hela alltihopa med de är tidigt också, de sätter tonen för showen att mm. ja, nu är det gaming, liksom. core gaming och titel och bra vad vi vill ha, så att det, ja, det skymde allt annat andra, så vi får se om de kör samma sen, gamla vanliga eller de sen har Sen är det också det faktum att nu förra E3, det var så mycket fokus direkt efter alla konsolerna hade kommit ut och så men nu har de levt ute där bland folk i över ett och ett halvt år eller vad det är man vet inte uh, vem som är konsol och människa utan man måste göra vissa test <laughs> för att se, så här, du var konsol hela tiden, jag visste det. Aha, du var en Playstation. Ja. Nej uh -huh. men jag tänkte för nu har ju i alla fall de fått tid på sig och om nu Sony ska kanske visa upp lite spel så kanske kommer lite goda nya utannonseringar på spel som kommer som uh, betydligt mer optimerade för de här nya konsolerna och lika så på uh, Microsofts sida. Mm. Och i och med att de ska då annonsera Ett nytt IP på För Microsofts sida där Så lutar det väl åt Xbox Och nu tillsammans med Oculus Så kan det vara att vi ser, kommer att se En stor fight mellan Project Morpheus Och uh, Oculus Rift uh, Och då undrar jag Vart står Steam med det här De, de är ju inte med som vanligt uh, Valve Men uh, man tycker det är lite tråkigt Om de inte har åtminstone lite Men hade de varit med så hade de varit den tredje i det här gänget. Och vi alla vet vad som skulle hända: Gangbang. <skratt> ja, precis, Herr Olsson. Det var exakt det jag var ute efter. Du stal orden ur min mun. Det var fint. Du stal orden ur min mun. Jag tog dem. Du sticker jag med dem! Nu ser du aldrig nog inte! Du ser jäveln nu kommer vi tillbaka med ordet! Aldrig! aldrig! Småband. aldrig! Småband. ta det lugnt! Snart ett semest för mig också, men ett par veckor kvar. Ja, jo, jo. du får hålla dig ihop. Jag kan släppa lösning, inte du? Mm, Håll ja, ihop! Men okay. Olsson! Om jag fortsätter kanske här nu. Jag, ni ni barn kan det. leka i bakgrunden, så att säga. Okay. Varsågod. Ja. Men jag håller, jag håller med... Lille Herre Olsson att nu har ju konsolen varit ute ett tag. Förhoppningsvis slipper vi se att de står och tittar och pekar så här. Titta vilka tv-program du kan titta på den konsolen. Åh oh, jag använder röstkommando. Ah. Woohoo. Man bara, du kan få achievement för att titta på en tv-serie. Uh -huh. ah. sånt, sånt skit hoppas jag vi slipper ifrån. Jag vet att det kommer att vara stor fokus på förhoppningsvis nya IPn. Som kommer vara optimerade för konsolerna och inte det här tjafset om att ah, vi kör egentligen inte i 1080p utan det är någon fusk 920 som vi har sträckt ut och de kör egentligen inte i 60 frames men vi säger att det är 60, fast egentligen 45. Don't care, don't care. Oss, vi, nu har du haft några år på er, ser liksom, oss ett spel som är optimerat för konsolerna nu som kan komma så att folk säger ja ah, men det, wow. Konsolerna gör framsteg här. De är inte så usla som vi trodde. Okej. Okay. Um, mm. Jag tror nog att uh, <clears throat> vi får. Uh... Utan att vara negativ nu, Robert. Ja, nej, alltså vi får, vi får nog vänta och se. <laughs> alltså, för jag kommer ihåg um, för förra året. Det var ju precis innan de släpptes ju alla konsoler och sånt där. Mm. När de kom så här: Nu ska vi visa här: Kolla, här är Xbox One! Du kan göra. Det här! tv Ja, det, det, var, det var sådana grejer som det var Men... Det är en spelkonsol, eller hur? Ja, ah, okej, okay, ja... Ah, jo, men, men det är alla de här grejerna! Och det var det som de satt i fokus på. Ja. Men... Eh, men spelen då? Jo, jo, spel också! Jo, jo, men det... De, är, de, de vet vi att vi ska ha, men de här grejerna, kolla! Shiny features! Och alla, alla, alla, alla som jag känner, jag, jag satt bara... Vad fan pratar ni om? Har ni... Det är spel, vill vi se. Och så kommer Jo, men vi har lite spel också. Det här är Forza! Ja... Bilspel. Okej, okay, ja, ja. Och FIFA! Ja, okej, okay, ja, ja. Nej, alla, resten av de här andra som alla vill se, de, kolla, de kollar vi på eh, om två dagar istället. Inte i den här presentationen, det är två dagar från nu. Du kan inte titta på tv samtidigt som du spelar spel. I oh, don't eller... care. Ja, nej, det, det var så mycket... Jag har varit så besviken på alla som... På, även även eh, Playstation är Sony, Israel, den, det var ju helt klart den drog iväg och, och regerade, men... Även den var lite tråkig. Jag kände liksom, okej, okay, ja, men har ni några fina spel till er? Ja, vi har ett. Eller två eller vad det var. Det var inte mycket. Så man känner att vi får hoppas att de har lite bättre utbud också, erbjuder det här året. Robert, men jag, kom, jag stöd, vi ändå har dig på linjen här just nu. Du pratar just nu, kan du fortsätta med vad du, vilken presskonferens du ser fram till? Alltså... Tar du mitt jobb, Danny? Jep, jag tänker Just ni kan det, det, Ni fjompar runt så mycket så jag känner att jag får ta över hältpansen. <skratt> vi rullar vidare. Tack för det Daniel för dina trevliga ord. Och nu över till Rob. Rob, vad tror du om det här med E3-fenomenet som vi alla funderar över? Varsågod e E3, jag vet inte. Va? Vad är det? Elektroniska e trian. Ah okej, okay. ah. ja, den jag. Nej men um, alltså, jag ser ju från åt de flesta Nintendo är inte sådär sett någonting som var verkligt de verkar, kommer om med ett nytt Zelda kanske intressant. Ganska tid innan men... ut, de ser ett nytt Star Fox. Oh jej. Den där Star Fox spelade är... Det det enda Star Fox jag någonstans spelat var det där som var till Gamecube eh, där man sprang runt på den här dinoplaneten. Det var typ det. Det var ju inte ens mm. ett Star Fox-spel. Nej, nej, precis. Ja. Uh, om, om jag bara kort... Det är tråkigare att Nintendo gör att de kommer ju inte prata någonting om sin nya konsol. Där har de redan sagt att det, vi kommer inte säga någonting alls. Det kommer inte ske vad någonting om för nästa år. Vilket är en, en, en av de dummaste sakerna de kan göra. Folk är intresserade nu. Ja, du ja. förstår att Nintendo har varit väldigt bra på det här i föregående tider de lägger sig lågt. De är de enda företagen som kan hålla sig och inte läcka information. Så när de kom till exempel med Wii, då hade de ingen har hört från Nintendo på ett tag, bara håller de på med. Och då Vet kommer de sådär. För att folk inte, inte ser utan Nintendo. Men vad hände? Försöker. Vilken hit det blev sen dog det ner efteråt, men oj vilken hit det blev! Så det är lite roligt att veta att de spyger iväg och sen kommer de med en så här reveal att nu är vi redo för att visa och ingen vet någonting så då blir det spännande. Så Det spelar ingen roll om det går bra eller dåligt för dem jag tycker att de är spännande. Ja. Alltså vi får ju se, jag kommer väl säkert kolla på den i alla fall, men det är väl den som har minst intresse. Jag vet inte, EA hade väl inte, jag var inte så jättesugen på heller. Men de har inte så mycket. känner jag i alla fall, som jag, som jag är intresserad av, som de kan komma med. Vi får se Battlefront. Ja, men det, det är ju typ det. det är, ja, nej, jag vet inte. Det, det, jag ska komma och kolla på de flesta. För Först är jag väl intresserad av bethesda för jag, men jag tittar på... Uh, jag vill se mer om Fallout 4. Jag har ju inte spelat något av de andra till någon större grad. Men uh, trailern fick ju, den Reveal-trailern, den, den reveal nu fick ju uh, pika lite intresse där. Så att jag ville uh, få se om jag kanske ger mig in och blir en Fallout-fan helt enkelt. Men vi får se. Jag tror det ska bli intressant att se lite mer vad de har att komma med. Samma sak med de andra och så nu och de där. Uh, så att Microsoft. Men uh, jag kommer väl som sagt kolla på alla. Men äh, det finns väl vissa som jag är mer eller mindre intresserade av också. De till exempel? Ja, men som Nintendo till exempel. Jag känner inte att de... Som säger, de, de, de, de kanske har någon surprise, men ingenting som jag ser så här, som är så jätterelevant för mig nu. Jag, jag äger Nintendo DS, det var den senaste. Jag har inte köpt ett spel till det på fem år eller något sånt där. Så men att, så. då kan du se fram emot nu när de släpper Mega Man Collection ju. Ja de kommer alltså att släppa det till 3DS sen, fan, Men Sandvik. då är det dags nu, för de kommer släppa det till. I vinter släpps det till 3DS sen, Nej, Men har inte 3DS. Köp den. Åh, oh, men... jag ska köpa det. <laughs> wow. Ja, jo, nej men så sagt, alltså, det är ju saker att de kanske har någonting intressant up i After Sleeve. Men som sagt, det är väl det som jag är minst intresserad av. Jag ser fram emot PC-biten eh, där, och se vad de har att komma med. Om de kan komma med. Och lite intressanta reveals. Det, kan bli, det ska bli intressant. Jag, jag är bara lite nyfiken här, vicka ut och er äger någon sån Nintendo, någon Nintendo konsol så jag vet att Robert du har en 2DS. Jag har en 3DS. Du har en 3DS, Fredrik har en 2DS också vet jag, mm. men det är ingen som äger någon Wii U eller nåt sånt där. Nej, Nej. och, jag, och jag, jag, äger haft... ing, jag äger inte heller något där, så jag förstår att vårt Nintendo-intresse kanske inte är så pikat ju så. Ja. Alltså... Jag, jag, vill, jag vill bara säga det liksom så att folk förstår varför vi inte är så mycket intresserade För att vi äger tyvärr inte någonting av deras konsol direkt så här rakt upp och ner det är, Alltså jag kan ju säga så här. Jag... Eh, hade ju De, de fun, liksom grunderna för det så hade jag ju såklart ägt alla de där coola 3DS och Wii U och Alla de andra vad det nu finns och haver Så att hade jag hade ju spel till dem också Mm. Um, inte bara själva konsolerna um, Och spelat det, det hade jag definitivt gjort Men det är ingenting som jag prioriterar direkt uh, Och det är för att jag, De flesta spelen till dem är, Jag finner inte intresse till dem det är, det är inget som tilltalar mig så jättemycket Det är såklart att det finns spel som, som ser intressanta ut Jag skulle och skaffa ett, ett Wii och, så där och sätta mig och spela lite uh, Harvest Moon Eller uh, Legend of Zelda Sånt där. Det, det, det är jätteklart, men inget prio för mig direkt. Max, var det inte ett Harvest Moon som skulle utannonseras eller? Det skulle komma någon form av jo. nytt Harvest Moon, ja. Ja, Seeds of Memories. Men jag spelar Harvest Moon på Game Boy Advance, det är det från jag kommer ihåg det. Så att jag vet inte vad som har hänt sedan dess, så det var länge, ja, länge sedan. Ja, men det har gått i 3D. Robert, Där Harvest Moon kom till PC också, så det är lugnt. Det är jo, jag vet, jag, jag såg det, så att det, det, det kan ju vara värt det. det är väl... Det håller lite intresse för dig i alla fall. Men... Ja, det kommer till mobil också. Lowest common denominator. Ja, precis. Jo, jag vet. Oh, ja. Men vi får hoppas på att PC-versionen kanske har lite mer. Inte för att jag håller upp några förhoppningar direkt. Den startar en emulator redan en mobiltelefon. <laughs> ja, Nej. Man, man får köra den genom, uh, genom en sån här webbemulator för det mm. hela. Gött. Och Jessus. Yes. Ja. Hade vi något mer att säga där, eller? Jag tänkte bara att för de som vill titta så på FZ exempel, har de, där det står alla tider och allt sånt här. Och de flesta, de flesta sidorna sänder, FZ Game Reactor och alla de här kommer ju ha en, en stream på sina sidor så det bara in på dem så kommer de ha ståendes när och var, man kan kolla ju på sändningarna. Precis. Ja, oh. bra. Men över till dig, Max. Tack! Herr Olsson, det var mycket snällt av dig. Man sitter och äter den, <laughs> Jag var på sökvaruhuset, jag har en superstor godispåse framför mig. Okej, okay. vilken typ! Och det är svårt att motstå, så att, ja. Ja, <laughs> Ja, men då har vi hört lite från Danny och vi har hört lite från mig, vi har hört lite från er Vi saknar ju bara Robbe, men han har ju flikat in lite då och det har vi hört klart också för att jag stod i det här från Danny och gav till Rob så vi klarar med första delen så jag tyckte att vi hade gått igenom allihopa. Det är bra att du sammanfattade det så där som om du precis kom på det. Um, Always speak your mind. <laughs> Nästa seg, del, seg, seg, del, segment Del i E3-specialen Är Vilka spel som är mest hype Och det har vi nog nämnt lite Men vi kan väl gå in en liten mm. Vi har ju så enorm lista så Fredrik, nämn oss spelen och varför Ja, okej okay. um, Visst, Do Sex, kind Divided uh, Är väl uh, intressant att se Lite gameplay um, Fallout 4 går, Goes without saying men just Do sex är ju väldigt nyfiken på för det, det ser jag fram emot väldigt mycket. Utöver det så har vi även en del PS4-spel. Ratchet and Clank har ju sett lite filmsnötter av och i material har kört något sånt så är jag är nyfiken mer på det nu. Jag vet inte om det är något för mig men jag är ändå nyfiken. Tydligen så ska de vara bra äldre. Vad sa du? De äldre ska tydligen vara väldigt bra. Vad jag förstår av Ratchet mm. Clank-serien så då börjar de med att vara väldigt, en av klassiker som man säger. Det måste de spela. Välskrivna, bra combat och alltihopa. Men desto mer de har gått desto sämre har de blivit, vad jag förstår. Precis. För vad jag förstår så är det en Ratchet Clank som utannonserats nu är egentligen en, om inte en helt remake på första spelet. Okej. Okay. Till ps 4 Uh, och det kommer i tie-in förmodligen till filmen som kommer. Mm. Så, men jag ser ändå fram emot den lite. Och sen är jag lite nyfiken också på vad EA gör med uh, Need for Speed-serien nu. För de tycker om att rebota saker. Och nu ska svenska uh, utvecklarna Ghost Games göra spelet. som bara heter Need for Speed. Och det som har hintats om det är att det kommer återanknyta till uh, den gamla Underground-serien. Alltså i spelupplägget. Det vill säga här med mycket moddning och ja, men street racing och så. Och det tycker jag låter som en bra idé. För det har saknats länge nu. Och mm -hmm. det var just uh, underground-serien som fick mig att få på ögonen för, för speed-serien. Så jag hoppas på det. Och så är det ju kul att det är svenskar som ligger bakom det. Um, och så slutligen då. Så, ja, med att Max-spelet som Avalanche släpper. Uh, är ju inte ute efter filmen, och uh, i och med att jag vet det, så har jag lite mer förhoppningar på det. Open World och jag runt i post uh, och uh, förhoppningsvis lite halvblodigt där. Det ska tydligen vara rätt dåligt det här spelet. Ja, jag har hört en del om det också, men uh, jag vet inte vart det kommer ifrån, i och med att det inte är klart än. Mm, När jag har hört folk som har testspelat och säger att main karaktären hade, som man spelar har ingen del i utan main karaktären följer någon tjej och det är mer hennes story om man säger. Men så man tänker på filmen? Det kanske är så det är. Det kanske är filmen och det det är kanske så, det är så det är i filmen. <laughs> Okej, okay, men då var det jag som att spelat det. Jag har inte haft mycket koll på det. Okej, okay, det är nog ursäkt för det. Varsågod och fortsätt. <laughs> Nej, som sagt, den här har ju ingenting med filmen att göra utan den, den har de tagit i Och jag gör, gör en egen take på Mad Max då. Det är, en open vi, world. det är bra för vi är trötta På alla såna jävla Spel eller film. Alla såna spela. jävla spel ja. Ja, alla, nej, Spel alla, alla Spel som är baserade på någon, någon film filmlicenser Det slutar aldrig bra Nästan aldrig mm. bra nej. Utan det är väl egentligen det Och sen har det ju också sagts då innan Vi får se om det stämmer men Square Enix Har ju annonsat att de ska Också ta upp en secret title Så de säger mm. Mm. Eh, Och det här var jag vet inte om det var innan eller eh, efter eh, Dusex eh, utannonserad men i, i och med att de ändå utannonserade innan E3 med Dusex så eh, det vore det ju kul om det var någonting helt nytt faktiskt från Square, Square Enix nu, det kan tänkas vara för något men i alla fall det där är de spelen som jag ser mest fram emot att få lite info om Ja. Yeah. Då vet vi det! Mycket upplysande. Tackar för de åsikterna och vänder oss till vår norska korrespondent Danny. Vad tycker du om E3 från din sida? Speciellt spelen och det är mycket svenska utvecklare. Stör det dig? Uh, nej. Som, ett som jag är nyfiken på är ju Soma och det är ju Frictional Games som gör då. Och det är ju svensk Indie studio mm. uh, Men det, det ser jag, jag tycker att uh, de har ju slängt upp lite diverse sådana här små trailers och så. Men att jag, jag, jag tycker det verkar lite små och intressant i alla fall. Så det är något jag ser fram emot och hoppas att få se lite mer ingående ifrån själva spelet. Man har ju sett lite grann, men att ja, få lite mer kött på benen. Uh, sen utöver det så Rise of the Tomb Raider mm. är ju något jag vill se också. Då Gameplay. Om vi, vi tar, jag tar korten ner allting. Jag, kommer att säga, jag vill inte se några cinematics eller något sånt där skit överhuvudtaget. Jag vill se in-game. Jag vill se riktigt gameplay där man får se hur det faktiskt kommer att se ut när man spelar skit. Jag vill inte se några jävla fancy pants i trailer eller något sånt där skit för det, det kan fuck off rakt upp och ner. Pardon my French. Mm. Um, jag är trött på att se sånt på såna här mässor och sånt. Jag, Fuck it. Rakt upp och ner. Jag är inte intresserad av sånt. Så jag vill se från spelet. Så Inga. Danny vill se Tomb Raider utan byxor på franska med gameplay. What? Fine. Vänta. Sure. Yes. Bra. Du fick med allting där. Bra. <laughs> bra. Ja, det är så bra att postumera. <laughs> <laughs> uh... Nej men jag är, jag är intresserad som. Tomb Raider var ett väldigt bra spel. Vilket vi alla har spelat, antar väl, och, yes. Uh, yes. och jag spelade ju klart där i en... en ...spelsektion, där när jag... ...hade lånat ut av min kära systersån. Mm -hmm. Yes. <laughs> um, Skulle inte vara sån. Andra gången. And, andra gången, ja, fine, whatever. <laughs> uh, sen utöver det här är ju ett spel som jag aldrig kommer spela, men jag är nyfiken för att jag har sett det nu. Det är Until Dawn, som är ett PlayStation 4-exklusivt spel. Um, det har ju bara sett en sån här cinematics, men att uh, själva upplägget på det det är ju som en... Som, lite grann som Cabin in the Woods, känns det som. Um, så det är jag väldigt nyfiken på. så kommer vi ha Peter Stormare med i det här spelet också, så... Just det. <laughs> så det, det, det tillför ju <laughs> lite grann. Att, uh, det, se, vi, hade, vi hade svensk med där också nu helt plötsligt, i, i spelet. Men... Uh, Ja, men det, det är såklart massvis med spel som jag är nyfiken, men det här är sådana som jag just nu Kom på liksom, att det här skulle vara intressant att se lite mm. mer på. De andra har man ju fått lite tidbit och sånt där på. Men att de här vill jag ha lite mer mer och mest då gameplay såklart. Annars, annars är det fuck utan Tone utan Tonebreeder utan byxel, vad sa du för någonting Max nu igen? Det var precis det jag sa. Två franska, yes, yeah. så var det ja. <laughs> Eh... Uh. Well, uh. well, that's that! Då vill vi fråga uh, Rob om spel. Tycker du att du har sett något speciellt som du ser fram emot av spelen som är annonserade? Ja, låt mig... låt mig ta fram min lista här. Ja, då jag ska, för... vi ska förbereda en fjärde och lite black här så ska jag anteckna. Ja... Uh. Nej, ehm... Um... Alltså jag ser fram emot att se, det är som liksom Danny säger. Alltså av de, av de spel som jag annonserade som jag ser fram emot, vill jag ju såklart se gameplay, inte mer pretty trailers. Uh, -märks, att, spelet... Märks att vi släkt. Ja, det, ja. <laughs> um, men, uh, men jag är inte för det att jag skulle ta en trailer för några av spelen som inte har så mycket information uh, ute redan. Men, uh, men för vissa så vill jag ju ha lite mer som uh, Assassin's Creed Syndicate. Där har jag sett lite gameplay- till och med. Och möjligtvis kanske få testa det också sin veckan. Men, um, uh, så det vill, jag, det vill jag ju se lite mer av. Men det, det, men det är så här, jag har sett så mycket av det här redan. Så det, Jag känner mig inte att det är så jätteviktigt. Men uh, som Fredrik sa, du 6, Man can Divided vill jag ju se. Uh, gameplay och, och lite mer. Och få lite mer kött på benen Angående går det där spelet. För jag gillade Human Revolution. Uh, så det vill ju jag spela. Jag vill se. Jag vill se nästa spel också. Uh, Sen har vi Dead Division. Oh, ja, Kommer vi någonsin få se det spelet, eller? Så alltså, Låtsas de bara, eller? För att... Ja, du får ju se det. Någon gång nästa ja. år. Ja, precis. Men det skulle ju ha varit någon gång det här året och som förra året, ja. ja så det det men... är typ tre år försenat nu. De hade ju men... de riktigt fuck up i utveckling där. Men att de sa ju att de skulle ju ha... De, det kommer ju vara med, så de kommer väl ha något klipp de har arbetat extra hårt på för att få det att se snyggt ut. Ja, för för som... Sist jag såg någonting om division var ju alltså över ett år sedan i alla fall det, är det här klippet när de är utanför polishuset eller något Ja, så. jag tror det. Det, det men... är det är egentligen enda stora de har visat upp från det. Ja. Det kommer inte kommit någonting direkt efteråt. Nej, men precis. så det, Jag vill se lite mer av det. Där man får se lite mer av vad det handlar om lite sånt. Så här. Um, för att det, det känns som det finns väldigt, väldigt lite information för ett spel som skulle ha kommit förra året. Um, <laughs> um, men så, så här, Fallout 4. Såklart. Uh, vill se lite gameplay där skulle jag vilja göra. Uh, veta vad fan spelet handlar om. Uh, <laughs> det vill jag ju inte göra. Men alltså, okej. Okej. Så du vill gå in helt blind i det spelet? Alltså, du Helst, vara... egentligen. Men jag vet att det kommer inte klara det. Okej. Okay, ja. Vi vi kan sätta en ögonbinder på dig Max, det är helt okej. Okay. Jag kommer fortfarande höra allt Vi kan sätta öronproppar i öra. Ja. Jag, jag är som Daredevil. vill jag kan se en dataskärma som händer på dig genom att höra det. Okej. Okay. Okej. Okay, ja, jag okay. kan ta lack. Det är bättre än där det vill. På <laughs> um, i alla fall moving on. Eh för över Guardians, är med. ja, jag vill, jag vill se lite mer. Lite gameplay. Jag har ju sett äh, lite multiplayer från, men, men, äh, från betan har jag sett lite. Men, men jag vill ju se lite mer ingame från, från själva single player Jag hoppas att det inte är en sån clusterfuck som ja. äh, Master Chief Collection. Ja, alltså fyra var ju okej. Okay, men äh, vi får se vad som händer i femman. Äh, själva själva storyn och allt sånt där det var, ja. men eh, sen Rise of the Tomb Raider så såklart vi se lite mer vad som händer där vi har sett lite trailers, jag tror jag såg någon gameplay grej också de hade ute men det var väl ganska länge sedan uh, eller minns jag fel men eh, så att vi ser lite mer av det sen Star Wars Battlefront såklart vill jag ha, det, jag tror inte vi har sett några ordentliga. vi så, jag tror jag såg någon liten gameplay snutt där som de hade som de teasade med men vill jag ha lite mer, se vad de har att erbjuda Se hur det väger upp i jämförelse med 1 och tvåan. Och, och så såklart Uncharted 4 måste vi ju se lite mer om. Det ser, ja. Jag äger inget PS4 men jag ska spela det på något sätt. Det är lugnt, vi kan samlas hos Fredrik och sen får han köpa in det. Då ska vi sitta och titta. Jag kommer nog köpa in det. så. Tar du trilogin också? Jag kommer först köpa trilogin och, och om den är bra, då kommer jag definitivt köpa 4. Om den visar sig vara blaha. Då kan ni få köpa PS4 åt mig. Vad generöst av dig Fredrik. Så hur det än är så kommer du spela det alltså? <håll> ja, om, om var det ni köper Vare köper något. eller inte köper det. <håll> <håll> <håll> mm. <håll> uh, ja, nej, men det väl de spel som jag ser fram emot, det var något mer spel tror jag men jag kom in, jag hittade det inte på listan. Så att det är möjligt att det kanske inte var med. Harvest Moon. Harvest Moon, jag ser fram emot det, men det är inte någonting som sitter på min lista direkt över saker som jag är lite hypad över direkt. Dels på grund att jag har ju inget eh, Wii U. Uh, eller så, men, eller, nej, men det, det är väl mest det att jag, jag är inte så jättehypad inför. För jag har inte spelat något Harvest Moon som har varit så jättebra de senaste åren. Så att, Jag sitter där med SNES-versionen. Och sitter så säger, var det gamla, det var bäst! Men har kom ju till PC i ditt puckar ju Jo jag vet, jag insåg det när jag sa det Men det är väl mest att jag Jag, jag är inte så jättehypad för det. det Det är väl det Men jag ser fram emot det något, men jag inte så jättehypad Det är inte som de andra spelar mm. Så det är mest det Men ja, det var jag Okej, okay. ja, även mycket Informativt och Uppsatt i listformat Och alltihopa, mycket väl, mycket väl för min egen del så ser jag fram emot en, en mängd spel Ja, en del som du redan har nämnt Fallout 4 är primärt Men också några fightingspel. spel jag menar, Street Fighter 5 Ett fightingspel Som är svårt att gå undan Så jag känner att det är min plikt Som den fighting -game experten I denna nerdiv community Att ta hand om för min del Så att den kommer jag ju definitivt ha ett öga på åt femman. fanns det inte... finns det inte det den femman? Fyran, superfyran och ultrafyran. Nu är ja. femman på vägen. Oj oh Jesus, det måste ju vara än vad fan Fantasy jag har. Vill ni utmata, utmana max på fightingspel, spel så skriv inte hur max är att... Uh... Ja, så att du tränar Guilty Gear XX Ascent Core Plus är som 1000 idag. Det är riktigt bra det här spelet så, ja. Men som sagt Street Fighter 5 mycket intressant att se där. Det. det verkar det är faktiskt ganska skillnader från Street Fighter 4, lite andra system och lite så där så det, det ser häftigt ut. Men Street Fighter 4 var ju ett av de spelen som kom ut nu på senare tid som faktiskt fick ganska stor popularitet och drog upp fighting-spelgenren mer in mot mainstream än vad den var redan. Att turneringar blev större och lite intressant på så sätt. Ja, så e Det är också att håller oss i fighting-genren. Äh, så kommer ju nya Naruto-spelet. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jag som blev så lurad på förra spelet. Jag köpte ju trean och gick in på storyn. jag Det var länge sedan jag kollade på den anime eller följde någon manga. Så att jag får den storyn genom spelet. Det känner jag, ja men det är bra att du kan spela spelet. Det blir kul också. Och de gör mainstoringar med animationerna. cellshadingen i Naruto-spelen är de bästa cell någonsin har sett med anime och sånt. Och där på en PS4 nu. Det är nästan så att jag köper på åt Fredrik och kollar där. Men förhoppningsvis kommer det ut till PC samtidigt så att jag kommer få njuta av det här. med. Du får eh, gärna missan. köpa annars till PS4. Jag kom på att det kom faktiskt ut till PC samtidigt nästan det senaste spelet. Så att, ja, precis. Finns väl på Steam? Så. Ja, och då, då kommer jag nog ta det där. Eh, vad hade jag mer? Ställ jag som en öppen fråga medan jag letar i listan. Har... Har, har, du ingen, har du ingen lista uppskriven liksom, men jag går igenom den långa listan. Du måste ju vara förberedd som jag. Jag har, jag har anteckningar, men jag har anteckningar för showen och alla segment. <laughs> du måste ju <laughs> lite personliga anteckningar. Det som var lite intressant var ju som sagt också Megaman Legacy Collection. Det är lite tersmåror lite. Kommer till PC också, men det var bra, den, den ska vi nog spela, det är Megaman-spelen tycker jag om. Fantasy 14 är väl så, allting runt omkring det också antar jag. ja men det är goes without saying så att säga. Jag skulle, som... önska, jag, skulle, jag skulle önska om man hade haft Megaman Legends också med i den. Ja aldrig fastnat för. Vad är det här Megaman ni snackar jag om? Det är en man som är extra stor, han är en Megaman så att säga. Ooh. Det här vill jag spela. <laughs> Fredrik, du Han är för mycket man för dig, Fredrik. Ja. Jag har faktiskt en hjälm här av honom. Mm. En... Vilken färg hade du på honom? Blå. Blå. Ah, du har original Ja. nu. Ja. Hade du några mer spel där som du så fram? Emot? Jag tror inte det och jag tror att vi har gått igenom alla nu mm. med våra hype-spel så att säga. Så att då går det vad vi skulle vilja se Som inte att Fredrik Nu fram med spekulationerna här och oh, drömmarna jo, Nu ska vi spekulera här uh, Okej okay, i, I den bästa av världar så säger Bethesda Jo nu, nu är det så här va? Vi, vi har ju släppt lite spel va uh, Eller vi kommer släppa det här allt Det här schyssta spelet Men Dishonored kommer ju också det såg nåt två kommer snart Så vi det att de säger oh, ja. och eh, mm. sen att de sen slänger till just ja det, det kommer ytterligare en fristående expansion till Wolfenstein också där är vi vi slänger med det som en lite lite extra och sen droppar de Micken och går och så har de hela E3. ingen gameplay ingenting de bara säger de bara säger it. It. De bara och går Äger, gör, gör han en sån här... Han droppar micken rätt på golvet och gör han en sån här... Uh, metal pose helt enkelt. Med huvudet nere. Armarna upp mot publiken och sen går han bara ifrån. Ja, mm. ah, nej den men i, I den bästa världen så... Uh, utöver Fallout där så bara... Uff. Uh, Dishonored. Wolfenstein. Typ. Uh, Microsoft... De kommer där och säger, ja men du vi har en hemlig IP och så slänger de ut något IP som är helt orelevant. Det är säkert något Watch Dogs liknande fast bra. <laughs> och sen så kommer de och säger, ja men du förresten, vi ska, ju, vi ska ju ta i tur med Age of Empires igen såklart. Så det kommer en helt ny Age oh, of Empires. Ja, det det. Och det kommer en helt ny freelancer också för det är ju lite i ropet nu med att flyga i rymden och sådär. Så freelancer tyckte vi att vi ska dra upp med. Och då säger alla, freelancer, vad där? Jo, det är ett rymdspel, du åker ut, du skjuter banditer, du gör saker i uppdrag och du liksom har jävligt roligt på ett lite mer enkelt sätt i rymden. Och sen så kommer EA och de säger, ja vi har FIFA, bla bla bla och det svenska damlandslaget med och då, det är kul och så. Och sen säger de, just ja, vi har burnout kommer till alla enheter och jag säger, ooh, uh, för då får jag mosa folk eh, på bästa sätt. Det ska ju vara folk på gatan i den här versionen av Burnout. Fan vad nice. Inte nog med att du kör in i en, bil, eh, en annan bil och din bil bara krockar och bara flyger tusentals delar. Och så står 14 personer runt på gatan och alla bara massakreras av delarna. Oj, oj, oj, vilken blodbar. används av samma blodmotor tänkte jag säga som Mortal Kombat 10 gör. Så att. Precis! Och så säger de, jo men du, vi, vi har ju redan sagt att Mass Effect kommer, men här har ni gameplay, titta! Och så visar de lite på Mass Effect 4 där, eller Mass Effect uh, The New Order Eats Your Balls, eller något, vad nu heter. Och så, visar, och så visar de släng på Crisis 4, med den nya fläskigaste motorn i världshistorien som typ har sönder alla PC-datorer som kommer finnas. Och sen så kommer Ubisoft och de säger BHS, yes, vi har Prince of Persia Och så droppar de micken och så hoppar de ut igen på scenen Och säger du förresten vi har Far Cry 5 också och så springer de iväg Och sen kommer Square Enix Och de, de har inte så mycket att säga De kommer och sa de, de, Nej det kommer vi till mig mm. Ja, jag säger. de, de säger så här Ja ah, men vi har Supreme Commander 3 Och så Just Cause 3 också Såklart som ni redan vet Så det är just, det är bra grejer och eh, Nintendo... De är bara Nintendo. Eh, Sony, de visar upp. Ja, att kolla här. Här ser ni, in action, på scen. Arne Anka och Ulla Bella, de ställer sig där med varsin Morpheus. Och så visar de på skärmen hur de ser. Och säger, det här har ni en release här. Och då släpps det. Och alla bara säger, woohoo Och så kommer de först på marknaden och äger alla. Om inte... Microsoft redan har utannonserade det tillsammans med freelancers, som de precis sa tidigare. Och det kommer bli världens bästa spel. Slutligen. PC-gaming-showen. Ja, den kommer bli säkert bra. Jag har inga riktiga. förväntningar <laughs> AMD som är med där kommer säga: ja, men vi, vi kommer ju släppa ett nytt kort som kommer konkurrera. Ut GeForce-korten, de här 980-korten, utan helvete Och ni kommer få se andra rabarber häva. För det är så de uttrycker sig. Och då hoppar Blizzard in och säger. Men vad då? vi har ju Diablo 4 här. Yeah right säger alla. Men ja så är det. Och Cliff Bersinski han är knäpp. Och sen är det Square Enix igen. Och de säger Just Cause ytterligare. Eller Just Cause. Jo Just Cause 3 säger de en gång till. Bara för att pränta in det. Och sen så är det slut på allting. Så det var jag hoppas. Ja, så det var en väldigt sansad och lugn, fin lista. Det kan jag inte låta bli det. Tänk om då skulle du annonsera Burnout och Freelancer och Dishonored och då Far Cry 5 och Prince of Persia och Prince of Persia och Prince of Persia och Just Cause 3 skulle visa upp en liten grym som man inte redan har sett. Så. Ja, som sagt, jag tycker synd om dina drömmar eh, när verkligheten ja. kommer och krossar dem. Eh, Danny... Tänk om någon av dem här faller in. Bara en av dem så är jag nöjd. Då så, då så, då så. Danny... Yes Drömmar, låt oss krossa om, om, om man får leva i nu, Jag vet att det här kommer krossa senare på direkt för jag, jag kommer ju säga så här: Square Enix, ge oss ett Final Fantasy 7 remake Ett ordentligt ja, Jag var där också men du har redan sagt det då Med tanke på ja, floppen ja, visst, som jag, hände senast ja, Precis för Och vi vet ju att deras president har ju sagt Att de, de kommer aldrig göra någonting sånt Innan något av deras andra spel Kan leva upp till den hypen som. Eller de, tills domstern. han dör Ah, jo. Han blir assassinerad, så att säga, av Ubisoft-Assassin's eh, creed cosplayer eller något. <laughs> ah, jo. Nej, men det här är ju som sagt vad man skulle önska. Och eh, som sagt, ett, ett genuint remake på Final Fantasy 7 skulle ju, skulle ju vara en av önskedrömmarna där. Ja. Utöver det så har jag, har jag väl på EA i så fall, det skulle ju vara ett, ett ordentligt Kotor 3. Inget jävla multiplayer jag har ett single-player-slash-coop-kortortre. Uh, Sorry, Robert. Det var mitt triumfkort som kom med, ju. Jag visste ändå och jag tog kort där också. Så. Men det är som sagt, det här är ju liksom bara att Jag vet att ingen av de här kommer slå in. För det, det kommer aldrig ske i min livstid, i alla fall. <hör> Så jag gjorde aldrig, aldrig. Uh, jo, jag gjorde det precis det. Uh, och jag står, står vid den. Det, det är väl där jag, jag skulle vilja se. Okej, okay, okej. Okay. En lite mer kompakt lista. Jag kan ju ta mig själv så att vi håller oss i eh, ordningen som vi är uppställda vid här. Eh... Försöks nog något som Robert vill ta, ta upp. <skratt> <skratt> För min del, Jag skulle som sagt, Final Fantasy VII Remaken skulle ju vara mm, riktigt när, när det väl kom på tal nu. Att säga ja, här, Final Fantasy 7. Vi gav er tidigare det till Playstation 4 Och vi hörde att ni var inte nöjda Men det var bara en feint För att ni skulle säga Jag tror att all, alla rykten av 57 Fantasy Skulle vara bara Nej men det var det där Det var inte på riktigt Det var ju bara port Och sen nu har de liksom Visar dem Gameplay från det uppdaterat Och så uff. Uh, det är också jag vill att uh, Det kommer en smygare från Ark Sys Games som gör Guilty Gear och Blaze Blue Fighting spelen Och säger att ja yeah, Guilty Gear Xrd Som är det tredje Guilty Gear spelet uh, Ja det tredje Ja ju inte det tredje men det är typ det tionde säkert I kronologisk ordning men det är det tredje Det är trean uh, Att de säger ja yeah, Det kommer till PC Och uh, att vi kommer att ha med en massa nya karaktärer Som är porterade tidigare Så att alla nya karaktärer och allting kommer med Som DLC och får med medan med redan invecklat Det behöver man inte betala för Ja det tror jag, det skulle vara roligt Men annars så vet jag inte Jag är rätt nöjd med hur det ser ut annars Jag, som, jag som tror du skulle säga om ja, tänker om det kommer ett nytt Wing Commander Nej <laughs> Back till det <the> fn <laughs> <laughs> <Aha>. <laughs> Nej. Ma Max, säg nu att du tar med det här, för kan du, kan du lägga in några syrsor där emellan i det där tomrummet där? <laughs> Eller en vind som blåser, så det vore perfekt så där. Det vore det, vore inte det sant att om man skulle vara så ordentlig. Ja. Yeah. Oh dear. Han har alltså lugnat nu. Han drar ner sig med uh, Skate or Die den nya ha version på istället. Oh, skate or Die, vad är det så snes-er han på nästan näss? Ja det är ändå oh. er alltså. Oh, ett nytt paperboy. Ja. Oh. Oh. Wow. Yes, yes. Eller en ny av de här, vad heter de? NHL Det är någonting de håller på med oh. Nej, inte sport, nu går vi härifrån. i Vi går vidare oh, här. Oh, oh, Rob, oh. ge oss drömmen God och tre Det har jag alltså <laughs> hade, eller? <laughs> Nej um, alltså jag skulle vilja se Skulle vilja se lite gameplay och sånt där Av, av Mirror's Edge Catalyst Jag har inte hör, typ inte hört någonting om det överhuvudtaget uh, På sistone det senaste jag hörde om Mirror Search var den här eh, coola eh, videon som de gjorde. Eh, den var ju typ fanmade men det var ju officially endorsed av de som gör det. Av, eh, det är DICE va? Ja, det är DICE. Ja, ja, de hade ju varit med och haft ett i spelet tydligen för att göra en sån här parkour-video som var... De hade en sån här GoPro-kamera eh, på sig, i fler stycken och de sprang runt och grejer. Väldigt coolt, väldigt coolt. Um, och då, var då jag kom jag på, fan Mirror Search har jag inte hört någonting om. Så det var jag arg istället för att jag inte har hört någonting om Mirror Search. Så jag vill höra mer om Mirror Search. Släppte inte de inte ganska nyligen en del grejer om det? Det mm, tror jag har sett. Men i alla fall, jag vill se mer om Mirror Och jag kommer fortsätta se Mirror tills de släpper det helt enkelt. k 23 3 såklart. Jag vill se precis som ni säger inget. Även om jag gillar Old Republic så jag vill se ett single player awesome. Single kort och tre, helt enkelt. Vi har väntat länge nog. Ja, det har vi definitivt. Mass Effect 4, eller Mass Effect Next, eller Mass Effect Balls the Universe, eller vad fan som helst. Det kommer säkert bara heta Mass Effect. Det kommer vara en, en, en, liksom en fusion, en parodi, så det kommer vara Mass Effect och Space Balls. Så, Mass Balls. Massive Balls, yeah. Massive ball Effect. <laughs> Ja men det, det jag, vill höra, jag vill höra mer om Aspect, uh, sen har jag sådana här önsketänkningar, jag tror inte ens de är med på, på det här, men är det, jag, vill se, jag vill se ett nytt psykoden, vill jag göra. Det, det är till Playstation, så Sony får väl hålla i det då, uh, så att de får komma med det, och, det, det mm. och samma sak med Ys, jag vill ha ett nytt Ys-spel, de släppte förra året. Tidigare i år, förra året någonting. Men de har inte utannonserat något nytt spel så att jag vill höra en utannonsering om det vill jag göra. Och sen så hade jag... Där ja. Jag vill, jag vill veta om det kommer bli en uppföljare av Murdered Souls Aspect. Jag, jag vill se en uppföljare tror jag. Kan, inte nödvändigtvis med samma karaktär men inom samma konceptgrej. Du, nice. du vill här under Squeenix lilla presskonferens. Ja, precis. De får komma med det. Det är de, de på gång. Måste. Det var bra det spelet. Så vi ser mer. så finns det ju säkert en miljon andra spel också som man vill se. Men uh, ja, Bioshock också. I och för sig. Uh, så vi ser om det kommer ett nytt Bioshock. Det vore jävligt nice. Fast det kommer att ta typ fem år till. Eller någonting. Uh, men uh. ja. Jag, jag vill bara säga så här. Jag skulle önska att Veld faktiskt var med på den här PC-mässan. Och ja, jag hade, jag, ut och hade ut och, och jag hade nedskrivit och utannonserar alla alla treer som man slipper höra tjatet om de jävla spelarna Jag är så trött på. Man... Varför? Åh, 3:an är bekräftad. 3:an är bekräftad. Fuck you. Ja nej, så, så jag, hade, jag hade jag hade Portal 3 nedskrivet Så kommer på det. Vänta lite nu. Valve är ju inte med så det kommer inte hända. Um, så att ja, nej Portal 3, Left 4 Dead 3. Jag, jag vill Kom igen nu, Valve. Alla, all, alla Valve 3 så slipper vi höra tjatet om att, åh, oh, jag såg det här i den här tailen. Half-Life 3 confirmed. Fuck mm. off. Ja. Ja, nej, precis. Det. Dels så vill jag spela spel, dels så vill jag bara få fanboysen att hålla käften. Uh, så att, men ja, nej, men det är, väl, det är väl det. Sen, Fable 4. Kan vi få ett ordentligt Fable-spel? Jo, det är nope. ju bara det har aldrig funnits något. Ja, inte sen ettan i alla fall. Ehm. Um, och då disser du Fable 1, eller? Ja, det är klart. Ska vi slåss? Ska nej, men vi slåss? Det är, ju, det är ju mest för att det inte är så bra. <laughs> så det är för bara. Ja, ja nej. Um, jag, vill, jag vill se ett Fable 3 utan Peter Moll som förstör hela skiten. Um, med sin jävla hype och dumheter. 3 var inte bra. Men jag vill se 4 som är bra. Så att, uh, inte de här jävla, vad heter det? Var det? Fable Adventures och sen Fable Legends. Och... Legends är ju med den här. Ja, men det är ju ett multiplayer-spelare. Uh, Tänk basket. om PC-mässan skulle Surprise Visit, Peter Molyneux. Och jag skulle vilja att alla i publiken bara reser sig upp och går därifrån. Han står på scenen bara ba, but, nu kommer but. den. Black and White 3. Oh, alla ba, Va? Sen släpper han micken för att alla drar upp eh, någonting att kasta på no? honom. Han... Någon, någon... någon kommer in med en byta med tomater som har något att kasta på. Nej, nej, nej, nej, alla, nej, nej. alla kastar tomma förpackningar uh, av luft. Här är du tillbaka tomma luften! <skratt> <skratt> Spelförpackningar av Fable får han på. <skratt> fable 3. fable 3. De är ganska tunga. Mm. Är så här special Edition. Fable Universal Edition får han på så. Mm. Mm. Mm. Här Har du ett jävla anniversär i Linnéhamn. Jag får förstå inte spela det, um, men, uh. men uh, ja. Det, det är väl de grejerna som jag skulle vilja höra mer om eller veta genom med kuftruren. Dumma. Det kommer inte hända. Mm. Då har vi gått igenom ett gäng drömmar och vi vet att alla kommer bli krossade. Yep. Ingen rada ja, med Sanna. Nej, för Carto 3 lade ner 2003. De äger fortfarande IP, så det finns ju ingen som säger att de nej, inte kan börja med. Nej, att 2004. Ja, Jo, speciellt nu när Lucas är ju uppköpt och sånt kan man ju hoppa på att de vill göra känna lite pengar. Kan, vi, kan lusa, vi kanske yes. hoppas på ett, ett Monkey Island spel också kanske? Möjligtvis. Vi kan ju hoppas, det kan ni göra. För jag, jag kommer att tänka på det att eh, jag hade ju inte med några pekaklikarspel på min lista. Och jag tänkte att Monkeilen Island kan ju vara någonting. Va? Ja, men de är inte Så. riktigt din grej har vi konstaterat. <laughs> nu tycker jag nu ska, bara för att jag inte kunde vara med förra veckan och läxa upp er angående Monkeilen Island här. Så, ja Vadå, har du hört vad vi sa om det, eller? Nej, men Nej. jag har misstänkt det fick full rekommendation från alla Ja, men ni behöver fortfarande ja. läxas upp <laughs> Då så Ja, men då har vi gått igenom våra drömmar Och då kanske vi vill höra lite från vår kära community Vi har fått några mejl, det inte Fredrik Va, Vad säger folket om ja. e egentligen? Låt oss ja, höras det stämmer, Max. Vi har fått lite mejl. Och vi har fått här från Mr. Orange. Och han skriver så här. Tack för en härlig podd. Tyckte särskilt om senaste avsnittet, både veckans discussion och veckans spelpratet, var underhållande. Ja, se där ja. Det kändes som om det var en blandad sammanfattning av Monkey Island. Och det är inte ofta man hör. De flesta prisar utan att ha någon koll. Se där ja. Själv kör jag i princip bara äventyrsspel och hoppas höra er ta upp fler spel framöver i denna genre. Sen frågar han. Förresten, vilket spel hoppas ni mest ska synas under E3? Ja. Jag hoppas se mest av Fallout 4. Max, vad ja, hoppas du se mest av? Det är en svår fråga. Jag hoppas egentligen att se mest av Final Fantasy-expansionen egentligen för att den är så nära att jag är, det är, är nästan det, det är inte ens en vecka, det är på fredag jag, jag kan nästan jag kan nästan logga in känns det som, men inte riktigt så att och få se mer bara kommer mer hype om man säger så, och Fallout 4 säger jag inte för att jag vill egentligen jag är på samma sak som Dragon Age 3 jag vill inte veta någonting, jag vill bara jag vill bara sätta mig och veta... Och vet, jag vill bara veta att spelet är bra. Och sen vill jag bara sätta mig helt... Och inte veta någonting om det. Jag håller med dig totalt. Jag vill enbart se snuttar av gameplay. När man ser lite hur den fungerar. Är vårt-systemet mm. intakt? Hur är grafiken? Eh, storyn vill jag inte höra ett skvatt om. För det vill jag upptäcka själv såklart. Mm. Mm. Eh, men eh, Rob vilket spel vill du mest ska synas under E3? God 3! 3! Nej, Bra. Men, uh, nej, men... <laughs> Han sitter med tindrande små ögon där Och plirar över skärmen Och längtar Men ja. lyssnar Ja, Det vet vi inte Nej, det, nej. Nah, nej men alltså, Jag vet faktiskt inte Det är ju fler stycken som jag ser fram emot Men jag antar väl att jag vill se lite mer gameplay av, Angående Rise of the Tomb Raider som det är så nära på ändå mm. um, så att, Och Half och Five Guardians så, så, ja. Precis Uh, Danny? Uh, ja. Jag vill ju se lite Assassin's Creed. Uh, mm. då, då helst se någonting som inte är buget eller något sånt där. Vilket de, det skulle vara intressant som du sa: att Så här ser det faktiskt ut. Så är det buget som säger: Men vi kommer att arbeta bort det då. <skratt> de kan vara lite liksom visa upp. Ja, ja, det är lite gröna att ni ser där borta det blinkar lite grann och sånt där men att det är sånt som vi kommer ta bort innan släppet ja. ja. okej, så lite syndicate är där du mest vill ska synas ja, eh, faktiskt mm. okej sen så fortsätter med en fråga och det är då egentligen vad vi har, har vi egentligen besvarat men vilken show kommer överraska mest tror ni, frågar Ja, jag slänger ut den bara så får den som vill ta... Nintendo. Nintendo. Jag tänkte säga <laughs> samma sak faktiskt, men... Jag tror inte det, men ja... Man ska ju inte underskatta dem, absolut Nej, jag, inte. Nej, jag tänkte det, vi har ju... Diss, vi, inte dissat, men vi har, vi har ju varit lite nere på Nintendo på grund av att vi är inte är så jätteinsatta mm. där, men... Men jag kände det liksom... Alltså, om det är någon som kommer överraska mig så är det väl säkert Nintendo bara för det. Mm. Jo precis, man, man kan formulera det som att... Jag tror inte att Nintendo kommer överraska Men jag tror de har potentialen Att möjligtvis om det är de som överraskar Så är det de som kommer göra det mm. Och Själva grejen är det att om Nintendo Överraskar så är det ingen av oss som skulle bli överraskade Av den överraskningen Vet du något som vi inte vet? <tryck> Nej jag bara menar på att vi har ju förutspått Att det är möjligt att Nintendo kan överraska Eftersom de har potentialen Men om vi, om vi redan har förutspått det Så behöver, kommer inte vi bli överraskade Om de faktiskt överraskar men om de inte överraskar, blir vi överraskade då? Nej, då blir vi underraskade helt enkelt. Okej, okay. då förraskar vi den och går vidare. <laughs> Bra, han avslutar och säger tack och hej, och det var från Mr. Orange. Tack för mejlet. Och sen slutligen så har vi från André som har skickat in tidigare. Och han tackar just för att vi har tagit upp hans mejl tidigare. Tjugo. Men han frågar egentligen samma fråga, det är vilket spel vill ni ser på E3. Och då menar jag uppföljare av något slag. Ja, det är ju lite av en annan fråga om det... Enbart en uppföljare Syndicate God och tre <laughs> Nej, men... <laughs> <laughs> Jag kan inte låta bli nu, förlåt Det är sista gången, jag lovar <laughs> Ja, det är ju en gång Det är väl Dosex Mankind Divided som jag vill mest se om det När vi snackar uppföljare Och om vi bortser från elefanten i rummet Som heter Fallout uh, För det är tråkigt att ta en gång på. Jag tänkte säga också det, samma sak för mig Final Fantasy, jag vet inte om en expansion räknas som en uppföljare Nej. Ja. Nej. nej. De, de kanske utan tar upp mer angående 15. Nej, det håller Eller, eller är den redan ute eller när kommer den? Den släpps ju typ episodvis vad jag förstår för typ, de släppte en ny episod av slag, ganska nyligen vad jag förstår. Jag vet inte ja. om det är Demon de släpper än fallet faktiskt spelet som är på väg ut i episoder. Ja, jag har ingen aning. Ja, det, ja, nej. Mm. Det är bra för jag har koll Vi är nu. Väldigt, väldigt insatta Finns yes. det någon uppföljare du känner extra mycket Du vill se dem de ska ta upp på E3 Av alla de spel vi har snackat om förmodligen Jag Eller? fortsätter min syndicate Mm Bra, ja, men... som sagt, det är Assassin's Creed och jag tycker om de spelen så folk, folk kan hata dem bäst de vill och se att om ja, det är samma sak så so att jag spelar det fortfarande för att jag tycker att de är roliga. Jag vill ha en uppföljare, jag vill ha ett nytt Dunesty Warrior, typ Dunesty Warrior 9 eller vad de nu är på. Det Max, är en uppföljare. Får tala om samma det, det sak här, om och om här, igen. Max, det kan du ha tagit upp i vad du önskade och ville. Ja, precis. ja men jag glömde bort det. Men för sent. Det är för sent nu. Nu ställer jag ju frågan dig. här vilken uppföljare vi vill se. Så där faller vi in på svaret. Det hjälp inte. All, alla mina var ju uppföljare förutom The Division. Det var ju den enda som var en original IP. Um, på min Det ett matematiskt och, och, jag, problem. Så. Jag, kom, jag ja. kom på faktiskt en som jag skulle också vilja se. Alien uh, Isolation 2. Nej. Okej. Okay. Mm. <laughs> Bra. Men eh, sen fortsätter de och säger som så. Jag läste er hemsida med de inlägg ni gjort om Terminator och om spelbutiker. Bra läsmaterial. Kommer det bli något ni gör oftare eller? Ja. När vi får tummen ur och har inspirationen till handa så kommer det komma ut mer. Så håll ett öga på hemsidan. L bara. Låt mig översätta det där. När Fredrik har långt tråkigt på jobbet. <laughs> man, måste, man måste ha inspiration också. Så är det. Ja, um, <laughs> så, tack för er podd man, uh, man måste ju ha något att lyssna på Så varför inte något roligt Smiley uh, ah, ah, så varför, varför Är lyssnar... det första gången du blir varför kallad lyssnar du på, uh, ja, Varför lyssnar du på oss då ja, och ja, sen... Jag har jag haft ett par skratt i dagens podcast 3,7 Skratt har vi haft I snitt då Över, <laughs> över alla podcast ja, 3,7 det. det är så här ha, 3,7 skratt. Det var mejlen i alla fall. Mm. Ja men vad roligt att folk har skrivit in. Och som sagt, vill ni skriva in till oss och kanske berätta över era E3 predictions är så att säga lite och vad ni tycker och tänker så kan ni göra det på info at nordlivpodcast.se Och vi börjar dra mot slutet. Kan, kan vi, ska vi ha en tyst sekund kanske för, för gamle Christopher Lee också? Nej, okej. Okay, ja. Det är en tyst sekundar gott. Okej. Okay. Men det är nämligen så att vi har en hemsida. Jaha, okej. Okay. Ja, Om inte ni visste det. Jaså, säger du det? Ja, jag vet att en eller två här av er kanske har varit inblandade i skapningen av detta. Mås så hända. Kanske. Mozart indeed. Och ni kan nå den hemsidan genom att gå in på nordlivpodcast.com. .1, SC heter det, svenska är vi. Och allting sitter ihop på små bokstäver och så alltså skojar Det är som ett litet, litet fint paket där. Där kan ni ha länkar till iTunes, Youtube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och vår Teamspeakserver. Alla som lyssnar live. Vi bjuder in er till kaoset nu som kommer pågå i nödliv Community kanalen på Teamspeak-servern. Och Ja, det är mycket energi ikväll. Jag har käkat en hel del socker, så det är high Det märks. Oh my God. Mycket bra, mycket bra. Vilket innebär att ingen annan kommer få en syd i vädret. Kom gärna in och gilla lyssna på alla dessa medier vi existerar på. Som sagt igen, mailadressen är info.eightnordlypodcast.tv där kan ni rekommendera diskussioner. Kanske veckans speltips eller liknande. Eller bara om ni har en fråga eller så, så tar vi gärna emot den och gärna läser upp den under våra mailsegment. Um, veckans spel för nästa vecka. Final Fantasy 14 ännu en gång, så att det kommer jag inte ens ha några problem med, utan det kommer nog gå av automatiskt. Mm -hmm. Och på något sätt så har vi ännu en gång lyckats tagit oss till showens slut. Jag vill tacka alla medverkande som har orkat stå ut med oss under denna galna lilla period och vi vill tacka alla som har lyssnat som faktiskt, om någon som orkar komma där hit i podcasten, det vet jag inte men bra gjort, tummen mm, upp till er. Precis, och var gärna med nästa vecka då det är sista avsnittet innan sommaruppehållet med allt om E3 och vad som kommer vara med där bland annat. What he said Så, med det så säger vi tack för oss och önskar er en fortsatt och trevlig dag eller kväll. Hej då! Vink, vink! Too the loo. Bye bye.